Vážený, když to večer vážení posluchači, znovu vás budou týdnech, ale vlastně jenom po čtyřech dnech, protože jsme vysílali i v neděli, tak... Uh... V tomto tradičním čase po dvou týdnech vás od mikrofonu vítá Intibo a to znamená, že je tady opět relace Tricolora, relace, kde hrají prim aktuální české a slovenské politické události. Blahoz sebou břehu řeky Moravy a také otázky vás posluchačů. A po našem nedělním výletu do Maďarska, respektive slavící Budapešti, se dnes tady vracíme ve tradičním čase na tradiční obsah této relace, to znamená k tomu, co nabízí aktuální česká a slovenská politika. Hned řeknu rovnou, že co se týká slovenského tématu, tak tam je to úplně na slunce jasné, co by mělo tím tématem být. A co by asi zajímalo největší část uh, posluchačského zájmu a tím pádem tohle téma samozřejmě nastavíme. Otázka je, kolik času můžeme věnovat ze zemných důvodů, ale k tomu se tady dostaneme. Nicméně jsou tady samozřejmě i témata další. A já říkám, slovenskou část dnes necháme tak trošku v mlze a ujíme, kam se v ní dostaneme. V každopádně v té české, tam je to úplně jasné, protože tři česká témata musíme nějakým způsobem pojednat. A hned na začátku vyrazíme do Brna. Potom a, se dostaneme také k tomu, kdo vyrazí do Bruselu, když máme takovéto cestovatelské věci. Konec konců, dnes je v Praze také šéf na tom Mark Rutte. A konečně, jako třetí část, a, když tady máme předsedu kulturního a mediálního výboru, tak se určitě musíme zeptat také na návrh nového zákona České televize a Českému rozhlasu, který tedy vzbudil velké halo. A uvidíme, jak bouřivé a zjevně bouřivé to projednávání onoho zákona bude. Tak to jsou nějaké základní věci, o kterých bychom dnes tady rádi mluvili. Uvidíme, jak se nám to všechno podaří poskládat. Každopádně vážím posluchači tradičně i v této relaci platí, že, a očekávám to minimálně k tomu slovenskému tematu, že maily na adresu vysilač. .sk Přes naše webové stránky pod zeleným odkazem Otázka do studia. Takže maily na tyto adresy a způsoby budou proudit písemné v podobě a určitě dáme příležitost několika volajícím na telefonní lince 048 381 01 01 a to bude až tedy v průběhu hodalce, tak jak tradičně bývá zvykem. No, všechno máme. Představené, tak jak by to dnes tady mělo vypadat, kromě dvou nezbytných ingrediencí této relace, a to jsou pochopitelně naši dva hosté, i dnes jsou tady v tradiční sestavě a připravení eh, řešit a odpovídat na vaše otázky, takže dnes v českém případě pochopitelně nemůže chybět vlk a zakladatel a provozovatel portálu Kosa, takže vlku dnes tady doufám, že už ten večer je o něco lepší než v neděli, ale přesto tě tady vítám a hezký večer do Plzně. Jo, děkuju za, přivítání, děkuju za přání večera. Nevím, z čeho soudí, že ten, že ten večer teď je lepší než v neděli. Od neděle se nic pozitivního nestalo. Spíše Já jsem říkal, že doufám. Jo, no, doufat můžeš, to je, to, to je pravda, ale ty jsi zaznamenal něco pozitivního? No, tak někdy to je tak, jako že když jsou ty volební relace, když je máme, tak někdy se říká, že nic se nemá jíst tak horké, jak se navaří, tak ono po těch čtyřech dnech třeba se leco zrozleží nebo přejde, nebo prostě už to člověk bude jinak, než v ten daný moment, kdy se to dozví. Tak třeba to takhle funguje, to by možná ne, já nevím, ale tak sluší se po hezký večer, minimálně. No, ano, sluší se po hezký večer, eh, jo, tak budeme se těšit z toho, že. No mohlo by zapršet, teda by bylo opravdu, protože je sucho. No nic, se, vrátíme se k tématu. Děkuji za přivítání, zdravím tebe, zdravím nepřítomného Romana, který, který určitě dorazí a zdravím především všechny naše věrné e, bolí z a zdravím především všechny naše věrné e, posluchačky a posluchače svobodného, rozhlasu, e, svobodného vysvěleča obecně. A e, tedy kolory zejména, ať už jsou na země kouly kdekoliv. Protože máme posluchače opravdu po celé země kouly a je to tak dobře. Tak, vážení posluchači, jak řečeno, máme tady jednu takovou záležitost, kterou jsme nemohli úplně plánovat, a takže... A samozřejmě a Roman Michalko i teď plní si svoje v televizní povinnosti, ale byl, že zuba tak za deset minut by měl být už přítomen tady s námi živě, takže teďko v úvodu tady zatím je s námi jenom vlk, ale nic se nemění na tom, že oba hosté tady budou a hned, jakmile se Roman připojí, tak ho samozřejmě oznámíme, že tady s námi je. Tím pádem, protože na začátku vždycky začínáme nějaká česká témata, tak ani dnes to nebude výjimkou a probereme věci, který, o kterých jsme se tady bavili, které jsme nakousli a vlastně i v neděli jsme vlastně vyzvali posluchače jedné věci, aby se dostavili na Brněnský magistrát. Takže a to bude první téma, o kterém se budeme bavit teď. Já mám k tomu připravené audio. Audio, které mohli zazneme na posluchači v České republice, v Celoplošné verzi a verzi událostí, a, tak pojďme si pustit, co jsme se o něm dozvěděli v české televizi. V emocích se neslo jednání brněnských zastupitelů. Sledovali ho desítky lidí. Část protestovala proti květnovému sjezdu sudeto německého krajanského združení na místním výstavišti. Část ho naopak podpořila. Takzvaný Landsmannschaft pozval spolek Meeting Brno. Pram, pram, pram. Pořád vlastně ve svých dokumentech mají snahy o revize zákonů, které tady byly přijaty v roce 45-46, takzvané Benešovi dekrety. Nezmizelo to, tuť, jak bylo napsáno, v usnesení koalice, takže pro nás je tohle nepřijatelné. Po několika hodinách došlo na hlasování a přijetí návrhu primátorky. Zastupitelé vzali na vědomí informaci o konání sněmu, vyjádření Sudeto německého sdružení o nedotknutelnosti Benešových dekretů vyslovenou omluvu a postavili se i za zmíněný spolek. Každý Brňan, každý Moravan, každý Čech mohl vidět, co jsou skutečně za lidi, co se na jejich zhromážděních řeší, co se naopak neřeší. A to si myslím, že je náš příspěvek k míru v Evropě. Tak, takhle to zaznělo na celoplošném vysílání událostí, pokud jste měli možnost sledovat. Každopádně Česká televize má ještě několik regionálních. Uh, Studii, které jsou vlastně v každém kraji a mě napadlo, že bych se mohl podívat, jestli ta stejná reportáž byla i na té Brněnské, takže mám tady ještě audio číslo 2, kterou jste mohli vidět o hodinu dříve, pokud jste byli v regionu Brno, která se týká téhle stejné události, tak pojďme si pustit ještě reportáž ze stejné události ke stejné věci, ale vyrobenou a vysílanou na Brněnském okruhu, respektive regionální vysílání vidí dnes přišli na jednání brněnských zastupitelů, aby protestovali nebo naopak podpořili květnové konání sjezdu Sudeto Německého krajanského združení, takzvaného na brněnském výstavišti. Pozval ho spolek Meeting Brno. Zastupitelé po hodinách debat odhlasovali, že proces smíření musí dál pokračovat. Indy poměrně klidné politické debaty brněnských zastupitelů nad miliardovými investicemi nebo směřováním města tentokrát přehlušili davy návštěvníků rytířského sálu. Vzrušení přinesl bod 3, který o ničem takovém nerozhodoval jmenoval se Informace k 76. německému sněmu konanému ve dnech 22. až 25. května 2026 v Brně. Pořád vlastně ve svých dokumentech mají snahy o revize zákonů, které tady byly přijaty v roce 45-46. Nezmizelo to tu, jak bylo napsáno tady v usnesení koalice. Vítáme diskuzi o společné historii a vítáme, že německý sudecký Landsmannschaft přichází v míru, nemá má žádné nároky na zrušení Benešových dekretů, jak někdo milně šíří. 81 let po konci druhé světové války a odsunu Němců z Československa se emoce promítly do tříhodinové rozpravy. Nejprve zastupitelů, pak i občanů, podporovatelů a chce i odpůrců. Návštěva hostí, které jsme pozvali, není návštěvou nepřátel, je to návštěvou lidí, Dramatik židovského původu a čestný občan města Brna Milan Uhde svou řeč pronesl navzdory křiku davu. A po konci projevu se dočkal ovací ve stoje. Projevy souhlasu či nesouhlasu se ozývaly často. Je tady dialogu. Meeting Brno kdy? Pozvete potom osvoboditelů do Brna. Výsledkem po hodinách řečnění bylo hlasování a přijetí návrhu primátorky. Zastupitelé vzali na vědomí informací o konání sjezdu a taky jednoznačné vyjádření Sudeto Německého krajského združení o nedotknutelnosti Benešových dekretů nebo vyslovenou omluvu a vyjádření lítosti. Není to o tom, jestli mluvíme česky nebo německy. Není to o národech. Vždy, vždy je to o konkrétním jednotlivci, tak, jak se zachová v určitém historickém okamžiku. Myslím si, že... Je naším úkolem, abychom hleděli do budoucnosti. Aby každý Brňan, každý Moravan, každý Čech mohl vidět, co jsou skutečně za lidi, co se na jejich zhromážděních řeší, co se naopak neřeší. A to si myslím, že je náš příspěvek k míru v Evropě. Festival ani město Brno je z cudeckých Němců nějak finančně nepodporují. Ti na akci dostali dotaci od bavorské vlády ve výši přes 20 milionů korun. Michal Čejka, Česká televize Brno. Tak, hlavní posluchači, to byly dvě různé verze, dostaneme se k tomu hned a určitě dám slovo Vlkovi, ale ještě než se tak stane, tak musíme přivítat Romana Michalka, už je tady s námi, tak Romane, hezký večer, slyšíme se. Ano, ano, počujeme se, tak zdravím samozřejmě velká teba, Boriska a všech posluchačů a budem pozorně poslouchat českou část relácie a samozřejmě potom i Slovensku, teda možno o to aktivnější, takže témy jsou zajímavé, bude to zajímavé doufám aj pro posluchače. Určitě čekají různé odpovědi, se myslím. Nicméně k tomu se dostaneme, už jsem to nastínil v úvodu. Tak, Volku, na, na tohle zejdání zastupitelstva i v neděli tady v Trikoloře si zval speciálně ty, kteří měli možnost se tam dostavit, tak... Po jeho vyhodnocení, respektive průběhu, vyšla i reportáž, teď jsme to slyšeli v audiu a speciálně tenhle zvuk, myšl, země na ten první, si chtěl podrobit jisté analýze, tak já jsem dal i ten druhý, který byl v té brněnské mutaci, tak pojďme si to říct, tak, jak se to vlastně v Brně se běhlo, případně něco, by si k tomu chtěl komentovat. Ten sestřih, v oba ty sestřihy byl jeden velký hnus z mýho pohledu a to jinak nazvat nemůžu. A jestli česká televize chtěla demonstrovat, proč e, jsou lidi proti ní, proti podobnému zpravodajství, e, to, to ani neumím dát to do úvozovek, jo, proti podo, e, podobným výkřikům, tak e, jako tady to bylo všechno plasticky. Já nebudu popisovat ten druhý. ten byl ten pro, tu, pro tu krajskou televizi, ten byl ještě hnusnější, ale oba dva byly koncipovaný eh, novinářsky. Prostě byl to jeden velký faul. Co máš na začátku v obou těch reportážích? To, jak tam Dav skanduje, Dav jo, hamba, hamba, hamba. No a C, čím to končí ta reportáž, tím, jak vystoupí předseda toho toho eh, spolku rádců Meeting Brno a takovým tím distingovaným, klidným, eh, pěkným hlasem říká, vidíte je ty, ty, ty zrůdy, ty váleční štváče, vidíte je, jak, eh, jak nechtějí eh, podanou ruku, jak, jak prostě jsou proti všemu, chtějí jenom rvát a kříčet. To je vyznění toho. Je to ten shot je asi dvě a půl, mili, dvě a půl minuty. Já jsem ho, já jsem ho dal um, za čerstva, když jsem zveřejňoval uh, ten svůj příspěvek k tomu, nebo reportáž, kterou mi poslal Honza Řizníček, který de, organizoval ten protest. Tak jsem to tam připojil tak jsem si ho z archivu. No a to je jeden velký faul novinářský. Roman Věřím, že mi to Roman potvrdí, protože tam je, ta reportáž je zcela záměrně postavená tak, aby dehonestovali nositele jednoho stanoviska a vypíchli tu kultivovanost toho, toho druhého stanoviska. Jo. Takhle to bylo koncipované za mě Nus a Paul, ale ono to, ono to nekončí ani tímhle. Kdo mě dostal, já jsem věděl o tom vystoupení UDEO, Milana Uhdeho. Nevěděl jsem, že je židovskýho původu, ale vím, že je signatářem e, té zvací petice na podporu e, v sědu e, Já věřím tomu, že Milan Uhde například ví, protože to byl ministr kultury a je to, je to rodilej Brňan, kdo byl betří Kolombek. Nevím, jestli si to jméno někdy zaznamenal, nevím, jestli ho zaznamenal Roman, ale Bedřich Golombek byl e, kmenovým redaktorem a zásadním kmenovým redaktorem, stejně jako Karel Čapek, předválečných lidových novin. A protože, protože jsem kdysi hodně četl a hodně čtu, tak, vím, e, tak jsem četl od Bedřicha Golombka e, dvě knihy. A jedna z nich se jmenovala Co nebude v dějepise. Eh, lidem, se, kteří se zabývají, eh, nebo zajímá je druhá světová válka, konkrétně to, jak se, jak se žilo za druhý světové války v protektorátě, tak tuto knihu velmi doporučuji. A anotace o ní říká syrové reportážní a dokumentární svědectví o tom, jak okupaci prožívali lidé všedního dne, Vyšlo to hned v roce 1945 a zachycuje dění od roku 1938 až do konce druhé světové války, kdy přes Brno přišla fronta. Důraz je kladen na všední život obyčejných lidí ve víru děsivých událostí. Jo? Eh, autor líčí zhoršující se situace v zásobování, zachycuje brutální chování německých okupačních úřadů i vzrůstající naději na konci války a zaznamenává mnohé detaily, které vytvářely eh, všední život ve druhém největším českém městě. Já jsem tu knihu četl, jo. Takže, eh, takže vím, o čem je. A eh, jsou tam podstatné pasáže věnované chování brněnských Němců směrem k českému brněnskému obyvatelstvu. Vřele doporuču. To jsou ti, to jsou ti milí přátelé, jejich potom se teďko dorazí, dorazí do Brna. Vřele, opravdu vřele doporuču. A petr Kolombek nebyl žádný zvon, který ho by mohli Milan Uhde a spol mohli dehonestovat v české televizi. Jenomže o tom česká televize se nezmíní, ale mám tu ještě něco podstatního. Dovolím, dovolím si, přečíst, přečíst krátkej eh, příspěvek, který je připisovaný Eduardu Penešovi. Edward Beneš měl v květnu 47. říct si následující. Jsou prameny, podotýkám, že jsou prameny, který říkají, že to Edward Beneš nenapsal. Ale jsou jiní, který říkají, že ano. Vážení spolupčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku. To je z dekrety prezidenta republiky. Tyto dekrety nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 38 a 39. Vědom si neblahý zkušenosti národa, zejména z druhé světové války. Zanechávám vám odkaz, ve kterém vás varuji před možnými dalšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudeckými Němci, kteří byli po právu na základě mných dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety vydávané z rozhodnutí vítězných mocností v druhé světové války budou odstupem času e, rev, revančisty prohle, prohlašovány za neplatné. Může se stát, že se najdou v úvozovkách čiští vlastenci, kteří se budou sudeckým Němcům za jejich odsun omlouvat, že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat, a jejich návratu nedopuste. Hitlerové odchází, a však snaha o ovládnutí Evropy Německém zůstává. Mohou se najít i vlastně zráci, kteří budou opět osilovat o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta eh, TG Masaryka a spoluzakladatele. Eh, eh, mm, Štefánika, vedlo, vedlo by to k zániku obou našich národů. Zapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastní zrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné zrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době. Edvard Beneš, eh, květen, Praha, květen 1947, no... Eh, proč, to, proč to čtu? Protože mám před sebou otevřený server Forum 24, což je osmý největší informační portál v České republice. A eh, jestli se nepletu, tak je to 51. největší portál vůbec. Tohle vydává putovní cena po pražských redakcích Pavel Šafr, který prošel snad všechny redakce na místě šef snad všechny redakce, který v Praze jsou. Aby si nakonec založil Forum 24, ku podivu nemá problém s financováním, ku podivu je to velmi navštěvovaný. A proč, proč to čtu? Ten nápis, ten článek je ze 16. to znamená z dneška, a on v něm reaguje na, tu, na to jednání brněnskýho Zastupitelstva. A ten článek e, ještě odbočí. Když jsme komentovali maďarský volby, tak jsme se tam e, dotkli i benešových rekretů na základě e, mailu jednoho z posluchačů. A já jsem konstatoval, že my v České republice si naprosto vystačíme sami a my nepotřebujeme žádného Pétera Maďara ohledně Benešovej rekrytu, že my si, my si jako vystačíme v tom rozbíjení České republiky bohatě sami. a poukázal jsem se na tohle. No, to jsem ještě nevěděl, co napíše Pavel Šafra teďko k tomu předmětnímu článku, který mám před sebou. Ten se nápis je čas, předpokládám pánové, že oba dva sedíte, je čas bránit sudecké Němce před českými nácky a fašisty. To. Já to já nebudu Jo, přečtu jenom, jenom uh, úvodní odstavec. Brně se bude konat a tak dál sjezd k krajenského združení, které zastupuje potomky českých Němců uh, vyhnaných z Československa po druhé světové válce. A hrozí nám tu velká mezinárodní ostuda. Skupinky zuřivých vlastenců se chystají během sjezdu názorně ukázat, jaký, jaký jsme my Češi nacionalističní barbaři. Tak to je, to je úvodní odstavec. A poslední věta toho článku je e, e, zní takto. Je čas bránit sudecké Němce před českými nácky a fašisty. Takže e, to, co, e, to, co ty si dal e, z české televize a co já jsem komentoval na kose a říkám, že to je, je naprostej hnus a eh, podvraťácká žumpalistika je odvozeno od eh, slova žumpa, kterou častoval Miloš Zeman, eh, českou eh, novinářskou obec, eh, a eh, slova žurnalistika, tak jsem to složil dohromady, do tohoto termínu, který, myslím, si sedí. Takže eh, česká žumpalistika měla svoji, řekněme, salonní premiéru na české televizi, aby u, na fóru 24 u Šafra vyřezla do toho, co jsem právě četl. Ten, opravdu, tamto ostatní číst nebudu, zájemci si na, na fóru můžou najít sami a je to, je to hlavní článek, takže to tam snadno najdou. Jo? Ale ten titulek a ta poslední věta říkají všechno. Já k tomu nemám, co bych dalšího dodal. Já mám, ale nemám, no, tak to, jsem to, jsem, abych neměl úplně důkaz, tak bohužel jsem se ho připravil, ale nemohl jsem ho potom najít. Ale uh, musím říct kontext, jo? Uh, Dva měsíce zpátky byl Andrej Babiš v Bavorsku na nápštěvě u bavorského premiéra Markuse Sedra. A zhruba v tomhle čase jeden takový, taková nezávazná informace, která... Je v audiu, někde v nějakých událostích to je, ale já už nevím přesně, který den, ale dalo by se to určitě najít. A ta zněla asi tak, že pravděpodobně Markus Sedr jako bavarský premiér se tohodle sjezdu zúčastní, a, a teď poslouchej, já doufám, že sedíš ty, česká vláda se ještě nerozhodla, jestli na tento sjez pošle svého zástupce. Takhle přesně to znělo, takhle doslova. No, tak když to česká vláda udělá... Tak já zodpovědně říkám, já zatím mám pochopení pro vládu André Babiše, jakoliv mnozí se ošívají už, zatím mám pochopení pro uh, vládu André Babiše, ale jestli to udělají, jestli tam bude oficiální nástupce české vlády, tak s vládou André Babiše končím. To říkám před svědky, říkám, uh, říkám to veřejně. A nic podobného se nesmí stát. A jestli Tomio Okamura, kdyby tam vláda poslala svého zástupce, jestli Tomio Okamura by něco takového připustil, tak Tomio Okamura si tím podepíše rozsudek smrti nad svou politickou kariérou. Protože on je ten, ten hrdý vlastenec, jo, který nese přece ten český prapor a, za všech okolností a je e, prostě je vlastenec, jo. Takhle se prezentuje. Jestli, jestli eh, to česká vláda udělá, a Tomio Okamura nebude reagovat okamžitým eh, vystoupením z vlády a odchodem do opozice, jo, tak, eh, tak jako si podepíše Rosověk smrti. Andrej Babiš taky. A Andrej Babiš, podle mě, a já, já to opakuju v podstatě pořád, Andrej Babiš má politicky velice... Sešňerovaný e, manévrovací prostor, protože v momentě, kdy ho přestane chránit e, poslanecká imunita, která vyplývá z toho, že je e, nepostradatelným členem pro vytvoření vlády, tak v momentě, kdy padne tohle a hnutí Ano skončí v opozici, o ve volbách, tak se Andrej Babiš dostane před, e, před soud kvůli čapnímu a u toho soudu to dostane na tvrdo. To nemůže jinak skončit. vychutnají vychutnají, zavřou, zavřou ho a Andrej Babiš stráví zbytek svého života pase. O tohle hraje Andrej Babiš. Tak ať to udělá. Ať, ať pozve, ať pošle svýho zástupce na To bude. Já slibu, že to najdu a pošlu ti to. Dobře. Tak, Romané, uh, si tady nejsi taky jako v roli diváka, už jsme tady nakousli, nakousli a vracíme se vlastně k tématu Benešových dekretů. Já možná samozřejmě můžeš komentovat to, co, o čem jsme tady mluvili uh, s Vlkem, ale doplním to ještě o takovou slovenskou část, protože uh, Petr Maďar měl svoji první tiskovku, no. ke Slovensku, tam zazněly velmi zajímavé věci, tak si myslím, že by obě ty záležitosti měly být uh, asi zkomentovány z tvojí strany minimálně a, a určitě tě nám prostor. Tak poď. No k Maďarovi, já ja jsem si chvíli myslel, že vytahnutí Benešových dekretů byla utilitárna záležitost k volbám a že jako no, <laughs> seriózní politik to je akože, asi velmi vzdialené, ale jako... Príčetný politik, ako tak príčetný politik, už ich nezačne vyťahovať aj po tom, ako získal moc. Ukazuje sa, že možno chce hrať touto kartou v poriadku. Nech, e, ako som už vtedy v volobnom štúdiu povedal, e, výsledek může byť zásadné zhoršení alebo skomplikovanie e, slovensko-maďarských vzťahov. Áno, někdy to politici robia na náschvál a plně si vedomí, lebo sú cynici a... E, potrebujú nájsť nejaký priestor, vytloukací kapitál, ale nech som v tej situácii, protože má ústavnú väčšinu. Keby to išlo o to, či sa prehukne nad alebo pod a potrebuje provokovať, tak to ešte pochopím. No a výsledok, samozřejmě tie reči, které teraz dával právě v relácii, kde som bol, tam bolo, že, že teda byla nejaká koordinácia medzi Orbánom a Ficom a že posielal nejakých utečencov pred voľbami, aby pomohol Ficovi vyhrať voľby a podobné záležitosti. A kdyby takéto koordinácie dohody boli, tak určitě už jsou audio audiozáznamy, keďže zjavně odpočívali uh, nielen CRT, ale podle mě koho. Boli by nejaké dôkazy, boli by nejaké stopy a robil by, uh, a už by to bola vyťahli by sa tyto veci pred volbami ne po voľbami. Zase je to len taká nejaká vec, kterou len pustil, zasmredil priestor a je to, ukazuje sa, že je to naozaj veľmi problematický typ politika. Už sa u nás začína hovoriť, že to je taký maďarský Matovič. Ak to naozaj sa ďalej prejaví takto, no tak ľudí je maďarský národ. No a samozrejme, čo sa týka českých nějakých resentimentů, tak ja jsem to sledoval. Lanzmannschaft z roky se snažil o návrat majetku, o možnost návratu Nemcova, tak je to hranie sa s ohňou. Nechápem celkom tých ľudí, ja si, ja si pamätám různé také eskapady a také někdy až kabaretné pokusy Berta Poselta, čo bol jakože čelný predstaviteľ Lanzmannschaftu, chcel kandidovat do eurovolie, do senátních volieb, všeli čo možná nikdy nič také nebylo umožněné. A jsem si myslel, že s touto generáciou to vymrie, ale vidím, že nové a nové generácie sa chápu nejakej pochodne, alebo jednoducho si dávají tu štafetu. A já jsem si myslel, že to prirodzene vymrie časom, ale vidím, že nie. ale je to úplně hloupé. A samozřejmě, ty vyjadrenia, že ochrana sudeťa jako voči náckom, to je, je úplně, že oxymoron, to je jednoducho nonsens, ale tak žijeme už v absurdnom světe, takže nič absurdné nás nemůže překvapit. Já ja vám teraz do toho chlapce trošku skočím, z Vánsko-Vystrického štúdia sa hlasí Boris Koroni, lebo Inti bo musel na chvíľku odskočiť, on sa hneď vráti, Jasne. takže ho zaskakujem. Ano. Ano. My máme vočko na Slovensku také porekadlo, že bolo koze dobré, išla sa na ľad korčulovať. Čím sa chce povedať, že keď už nevíš čo o dobroty, tak si to v živote nejako skomplikuješ. Tak k tomu smeruje moja otázka, že čím si ty vysvětluješ, to, že sa teraz vlastně k Lanzmannschaftu začínají už aj prejavovať v vašich médiách a začína to byť v podstate v rovine a v polohe, že bolo by dobré tamtých sudeťákov podporovať proti nám tuto českým nacistom. Táto téma, ako Román správne povedal, dlho žije v Českej republike, ale nikdy jej nebola, ako keby jej umožněné sa takto udomácnit v tej mediálnej sfére a takto, nikdy, nikdy nebola takto pozitívne vnímaná, tak čím si to vysvětluješ tento posun? O risku, e, těch důvodů je několik. Za e, prvně existuje e, nemalé množství exibicionistů, kteří jsou ochotní, nebo já budu citovat e, Karla Havlíčka Borovského, mého oblíbeného autora. Originalita každý po ní touží, kdyby všichni pochodníků tak já Jo. Čili existuje část eh, názorového spektra, který jsou exibicionisti. Prostě ti, aby zaujali, aby byli originální za každou cenu, tak lidně budou tvrdit, že je země placatá. Ono tadyhle u toho, u toho příkladu to jde dost těžko, protože už je dokázáno, že je kulatá, ale eh, já to používám jako, jako příměr zásadní Zkrátka, když je něco bílý, bílý kolečko, tak oni tvrdí, že to je, že to je černý trhůhelník. A teď se vymýšlejí jaký důvody, proč, proč je to ten černý trhůhelník. Začalo to, tady, tady to začalo. Byli to exhibicionisti, konkrétně jakýsi historik, krystlík a takovýhle. Když se najednou z ničeho nic začali zastávat sudeckých Němců že ten odsud byl takovej a makovej a, a, a při, při divokém odsunu se dály různé věci, to je bez debaty. A ze všech, ze všech dekretů prezidenta Beneše je pouze jeden, který si zaslouží od, odsouzení a to je dekret, v kterém on omilostnil zločiny páchané při tom divokém odsunu. To se nikdy nemělo stát. Jinak ten dekret, který, který vlastně zbavil Němce majetku a vysídlil je, tak se jmenuje, nevím, jestli to řeknu přesně, ale přibližně přesně určitě, jeho dekret o odsunu Němců, Maďarů a, pot, a potrestání zrádců. To, to byl dekret který postavil tyhle tři skupiny na jednu úroveň a týkal se jak českých zrádců, tak se týkal i teda těch, kteří eh, se zasloužili aktivně o rozbití eh, první republiky. Voproti tomu nemůžeš nic mít, protože eh, oni říkají v tom článku, který jsem, jsem citoval, napis je to také, že byla uplatněná kolektivní vina. Žádná jiná vina než kolektivní, uplatněná by ti nemohla, protože Německé bylo odsunuto 3,2 milionů Němců. zůstalo tady 7% německého obyvatelstva, což mimochodem korespondovalo s tím, jak dopadly poslední eh, na sudeckých územích, jak dopadly poslední předváleční parlamentní volby, kdy eh, Henleinova strana dostala 93% hlasů. A ten program byl jasný. Eh, jeden vůdce, jedna říše, jeden lid. My chceme do říše. Eh, chceme návratům. Takže, takže se jim dostalo toho, po čem, po čem volali. A bylo to přesně v objemu, který, který volil Henlein tady s, s těma požadavkama. To už se, to už se nedovíš. Ale při to byla kolektivní vina. No já nevím, jak po válce se měly úřady vypořádat s vinou jednotlivých Němců. Protože všichni byli nějakým způsobem zapojeni do válečného úsilí. Děti byly Hitlerjugend a bundu Mädel, ženy byly vůduče jako, v Frauen, nebo jak se to jmenovalo, byli v, v totově, nebo všichni byli v totově organizaci práce, byli v lučusu v, v těch. Všelijakých mm, kvazi policejních složkách, jo. E, čili pořádali Winterhilfe, což byly sbírky pro frontu, ošacení peněz a všeho možného. To všechno podle platných zákonů. Samozřejmě, ty, kteří sloužili ve Wehrmachtu, tak tam to bylo jasné, nebo byli u policie, tam to bylo jasné. Ale e, tohle všechno v době válečného nebezpečí, byla, byla činnost podporující nepřítele. no a za to, za to byly sazby buď do životní vezení, těžkýho žaláře, nebo rovnou trest smrti. Jo? Podle toho, co by se bylo aplikovalo. No, no e, ale ještě, no, však to všechno sedí, to škosničit trošku do toho, však no. toto všetko sedí, ano, toto se dialo, ale otázka je, ako je možné, že teraz po tomto všetkom... E, jsou ne, že u vás v České republice média, které povedia, že v podstatě hovoří a toto třeba podporovat? No, tak tě říkám, první, první zdroj jsou exhibicionisti. Protože, protože jim nevyhovuje bílé kolečko a chtějí být originální, hmm. tak hol černý truhelník. To je jedna věc. Druhá věc je, že oni se staví proti takzvanému komunistickému narrativu ty média, protože komunisti to vysvětlovali naprosto jednoznačně, tak, jak, tak jak tomu rozumí soudný člověk, jo. A e, protože to jinak vysvětlovat nešlo a tak, jak snad říkal prezident Beneš. A třetí proud je teďko, že to e, štvé babiše a část jeho vlády. A část jeho vlády. Bu, vy jste da Je to záměrný tažení proti vládě. Ty, jak tam byl ten na začátku, ten, co mluvil ten politik, že Němci jsou furt stejný, nebo jak to bylo, tak to byl politik, to byl brněnský zastupitel za Okamuru, za SPD, víč. Takže, takže tady máš tři hlavní důvody, proč to tak je. Ale mě zajímá něco jiného, jak to, že my Češi děláme tohle a jsou, když jde o historicky naše území, že si sedím, že si řežeme větev, na který sedíme, my jako ty zkušenosti s těma Němcema nemáme, nemáme pořád dost za těch eh, 1500 let vzájemného v úvazovkách soužití, tak jako jsme se ještě nepoučili, je zajímavý, že svaz eh, vyjnámců ze Slezska, a eh, z Polského Pomořanska. Ani nenapadne, že by mohl zkusit eh, něco podobného organizovat svý sezdy eh, třeba ve Vratislavi, což, eh, což bylo eh, sleský město, jasně pod německou kontrolou, nebo, nebo v Gdaňsku. Ani je to nenapadne, protože eh, Poláci by nikdy nic takového ne, nepřipustili. Jaký je pro boha rozdíl mezi Čechem? Že v, my se tady narodí nějaký šafr. A napíše, napíše takovouhle zhovadilost, že někdo e, v České televizi připraví takovouhle ta reportáž. V Polsku by prostě nic takového nebylo možné. A kdyby to, kdyby to někdo zkusil, tak e, na jedné straně právo a spravedlnost Kačinského, to, e, to by řádilo nezadržitelným způsobem. Ale řádili by i lidi, kteří podporují Tuska. Ne. U nás. U nás je to v pohodě, my jsme, my jsme prostě světoví, my budeme podporovat sudecký Němce, ty, kteří rozbili republiku, tak budeme podporovat jejich potomky proti vlastnímu národu. To je, to je něco, co, co nedokážu pochopit, nevím, nevím, Boricku. Už je jim já ja ti hned tým slovo, predám slovo, Lenak dovolíš ešte jednu otázku, neodpustím Dovolím. si, neodpustím si pre Romana. Roman, toto bola u nás na Slovensku vždy tiež téma, která sa tak nejak otvárala. My jsme měli vždy istotu takú nějakou vnútornou, že dobré, však nejaký kriklují niečo tu, SMK sem tam vyťahnu, ešte ta stará strana Maďarskej koalície, ale ved, ako keby jsme tak vnútorne vedeli, že toto je ako nemená vec a nič. A teraz proste to progresívne Slovensko toto ako tému. A to progresivné Slovensko může sa ľahko stať, že se naozaj ujme moci na Slovensku. Podle teba, ak by do, k tomu došlo, že v tých voľbách títo progresivci vyhrají a s dalším demokratickým planktónom poskladají vládu, takzvaným demokratickým, bude toto reálný problém na Slovensku? Budeme mať taký problém, jako teraz v Českej republike? No já doufám, že aj keď si nič dobré nemyslím o súčasnej opozícii a <laughs> keď si dal demokraticky, důfám, že si dal do úvodzověk, aj keď to nevidno. Áno, áno, áno, áno, áno. Všetky opozičné strany kritizují PSK, že vytiahlo tuto tému, že je to hlupé, kontraproduktivné a tak ďalej. Čiže keď táto jakože posledný záchvev príčetností most ne, tak si myslím, že v tomto nebudu mať velkou šancu. Samozřejmě každý se snaží o maďarské hlasy, lebo ty jsou bezprizorné. Stále jich je okolo 4-4, a něco percenta, respektive 4 percenta volí etnickou stranu, ostatní volia už slovenské strany. No a o těch 4 se stále bojuje, ale to je já doufám, že to je len výraz cynizmu, ne autentické hlouposti e, to znamená, že e, nemyslím si zase, nechcem být katastrofista e, ani KDH ani Saska, e, dokonce ani Matovič e, a myslím si, že ani Nač nebudu chcieť sa hrať touto kartou, lebo vedia, že u slovenských vodičov ten cost benefit je taký, že těch Maďarů získají oveľa menej jako strátia Slovákov. Takže každý člověk, který ovládá základnou abecedu politiky, nemůže ísť touto cestou. Čiže já ja nepredpokladám, že by toto bola téma, že by toto otvárali a chceli to nejak řešit, Každý to ostane. Chvala Bohu, nemáme volebný systém jako v Maďarsku a strana s relatívnou väčšinou nemá ústavnou väčšinu a je z jednou jedinou výnimkou sa nestalo, že by vládla jedna strana v roku 2016. a taký výsledek, aký v 12. roku mal Fico, určitě PSKM nebude. Takže v tomto smysle si myslím, že ku katastrofizmu máme ďaleko a že toto to tak to také ruce. takže já nepředpokládám, že by, že by toto koaliční partnery PSK dopustili. Romane, Dobře, Romane, zaznamenal se vyjádření Pet, Petra Maďara, který prohlásil a konto Benešovej rekry, že Slovensko buď o nich začne jednat, a to zcela vážně, anebo že vyhustí slovenskýho velvyslance z Bratislavy, a však nech to urobí, jako já ja si myslím, že toto je také směšné v Budapešti, jasné. Zase, uvidí se, čo jsou předvolemné bonmoty a čo je realita. Ak začne takýmto spôsobom, ak se naozaj osvedčí jako maďarský Matovič v poriadku, tak veľmi rýchlo ako príde ťažké vytriezvení, Oba jsme štáty Európskej unie. Vyhostení velvyslanca je relativně výrazný diplomatický krok. A na něco také je to úplně neadekvátné. Povím to iba tak, jakože, nemal by som hovoriť, ale dobré, teraz jsem viac politolog jako politik. Urobym si odbučku. A k to uroby obrovským způsobem pomůže sns -ke. Lebo naozaj, my jsme do roku... Uh, 16 uh, mali jednu silnou agendu bránenie maďarské redente kolektivním právam menším a tak ďalej. To byl náš tradičný opo oponent a partner, kde uh, naozaj lidé věděli a viděli, že jsou nebezpeční, že jednoducho, ak by im nikdo nebránil, tak naozaj Slovensko mohlo mať autonómiu, nebezpečenstvo, územné integrity a tak A Ak toto začne robiť uh, Maďar, tak jako uh, tak obrovský úspešne uchopil tému nebezpečenstva, progresivizmu Fico, tak Maďar by toto, akože, ak by toto naozaj měnil robiť, jako dlouhodobou politiku, tak na slovenské strane je strana, která je přirozeným novou Hrádzov takýmto veciam. Takže nech to robí, neurobi nič, slovenská vláda sa zomkne ostrakizuje PSK a naozaj aj po týchto veciach bude trvat na, na těchto stanoviskách. A je to úplně směšné. Maďar by si mal uvědomit, že nevyhrál v Uhorsku, ale i v Maďarsku a že nemá ústavnou väčšinu e, v, aj v okolitých krajinách a já ja nehovorím, že vznikne malá dohoda. Ale nech to urobí. že naozaj nie je teraz vôľa e, takýmto excesom pomáhať a myslím si, že veľmi skoro e, začne byť tiež evropským troublemakerom. E, ešte stále povedzme, že dajme mu poľahčujúce okolnost, že e, získal až nečekaný úspech, e, získal ústavnou väčšinu. E, všetci sa mu teraz si pchajú, všetci majú oslavy a už... E, e, Není osobnost natoľko silný, aby toto nejak rýchlo uh, ustal a bude robiť v chyby. Pokud ich v krátkom čase skoriguje, tak nemusí to byť katastrofa. Pokud půjde touto seba zničujícou cenou, nech v pohode, ale potom jeho politická kariéra ani zďaleka nebude taká oslnivá, ako byla Orbánová. Tak pardon, musím na to skočit, protože čas velmi letí a musíme se dostat i k dalším tématům, minimálně v tom českém případě, rize uh, aktuálním tématům, který tak sleduji, se dějí každou další minutou. Tak uh, pojďme tohle téma uzavřít a případně se k tomu vrátíme v té posluchačské části, pokud na to budou otázky. A pojďme se vlastně vyrazit uh, nikoli v osobně, ale tak trošku zprostředkovaně do Černického paláce za uh, českým ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Já jsem ten poslední v té řadě když tedy chce jet na summit NATO, tak já říkám ne. A říkám ne a říkám to s tím, že ministr... ministerstvo zahraničních věcí je tím jediným subjektem, které dává do centrály to notifikaci o složení národní delegace na ten summit. A pokud tedy já jsem tím posledním, nebo pokud bych měl být tím posledním, i kdybych, jakož to, že nejsem, ale i kdybych měl být tím posledním, tak jeho jméno na no, tento seznam já nikdy nenapíšu. Nikdy. Jo? Prostě, když je někdo tím posledním, tak až kdo to může udělat, tak to udělat musí. Takže stejně jako on si myslel, že zachraňuje před námi ústavu, tak já zachránuji před opozičními řečmi tady toto mezinárodní, ten, tento mezinárodní summit, který je poměrně důležitý. To ale samozřejmě nebude jako i poprvé, nebo jednou a dost. E, to je prostě, tady jde o princip. A já ten princip prostě hodlám držet, protože mimochodem e, v září bude třeba summit OSN, kde vždycky vedoucí české delegace hovoří, e, je to poměrně, poměrně významná také událost, no tak tam také nebude mluvit lídr opozice. Protože minister, ministerstvo zahraničních věcí nevyřídí akreditaci pro žádného člověka z opozice. Já budu trvat na tom, že i na tomto formátu bude reprezentovat Českou republiku předseda vlády. Protože nejsme prezidentská republika, takže pokud si někdo hraje na to, že je král, králem slunce, tak se možná příliš začetl do nějakých dobových románů eh, francouzské literatury. No, tak to byl Petr Macinka. Sou dnes je, pánové, úplně přesný den, kdy se zdá, že tohle rozluštění by se mohlo dostat ke svému konci, protože ačkoliv Andrej Babiš v pondělí tvrdil něco úplně jiného, že to ještě do onoho sametu daleko a že se to budou rozhodovat, dokonce mají s Petrem Pavlem schůzku. V realitě to bylo tak, že vláda v pondělí jaksi neinformovala o tom, že už schválila jaksi cestovní plán a složení oné ne delegace, které vůbec nepřekopivě obsahuje tři jména, Andrej Babiš Petra Macinky a, a generála Zuny. A, a s Petrem Pavlem se jaksi nepočítá v onom plánu. A mimochodem, Petr Pavel je nyní v, na jíždí, v takové túře na Jižní Americe, včera byl v Argentině, dneska je v Čile a z Chile tedy se vklázal před několika minutami, že to považuje za pouze cestovní plán, ale nikoli definitivní variantů. A na, na nějakém serveru jsem tady našel, že se dokonce uvažuje, že delegace pošlou celkem dvě. No, tak uvidíme, jak tahle telenovala bude fuzovská pokračovat, ale nicméně hrozí to možná nějakou ústavním sporem, jak jsem tady zaznamenal. A, tak pojďme si říct vlastně, lku, podle tebe, kdo by měl je to? No tak já si myslím, že to je naprosto jasný. Já podporu stanovisko vlády eh, nehledě k tomu, že já jsem bohužel si to nepřipravil dopředu, protože jsem si myslel, že to snadno najdu eh, dopis, eh, který poslal Pavel pávek, který poslal Babišovi. A k, já jsem ho chtěl přečíst, on byl krátký, ale ten, ten dopis v podstatě vyzněl... Ho já, kdyby Máš ho? Tak ho tak, buď tak laskav a přečti ho. Dobře, tak já si tady jenom najdu na tu správnou stranu, kde ho mám. Tak, a text je tedy odeslaný 8. dubna 2026 a ano. zní následovně. Vážený pane předsedo vlády, vzhledem k nemožnosti sejít se osobně a v návaznosti na náš telefonát si vám dovolím touto cestou oznámit, že v souladu se svým ústavním postavením hodlám se zúčastnit v čele delegace České republiky setkání nejvyšších představitelů států NATO, které proběhne počátkem července. Turecké ankaře. K uplatnění své kompetence zastupovat stát na navede podle článku 63 odstavec 1 písmena a ústavy České republiky. Právě na samitu na to přistupují nejen s přehlédnutím dlouhodobým zvyklostem, ale rovněž v zájmu přispět k zajištění kontinuity v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky, jež se významně prolíná způsobností prezidenta republiky a to nejen v oblasti mezinárodních vztahů s ohledem na témata, která mají být na tomto samitu projednávána, především jde na obranu a plán na závazku přijatý v Lni na samitu v Hágu. Uvítám, pokud se je zúčastníte spolu se mnou, aby jsme mohli detailně vysvětlit pozici české vlády. Závěrem v souladu s principem zájemné lojální spolupráce ústavních orgánů vás žádám o zajištění potřebné součinnosti ze strany vlády a dalších státních orgánů s pozdravem Petr Pavel. Příjemce no. Andrej Babiš. Ano, příjemce Andrej Babiš. Já když jsem to viděl, jak se málem spadnul ze židle, protože Něco tak drzího a spupního, jo. To, to teda, aby člověk, člověk pohledal. Protože on tam e, v jednoduché češtině řečeno sděluje předsedovi vlády. Já do Ankary pojedu, pojedu stůj co stůj a e, vy se můžete ke mně připojit, když budete hodnej. A buďte tak laskav. Umravněte ty poskoky kolem vás. Nějaký ministr zahraničí, ten mě vůbec nezajímá. Ten ať srazí kufry a vybaví to letadlo. Takhle je ten dopis napsaný. Najednou, najednou se odvolává na změní konkrétního článku ústavy a vykládá to přísně, puristicky. Také slovo od slova to vykládá a e, říká, já reprezentu Českou republiku na venek. Když jsem k tomu psal komentář, tak jsem citoval jiný, jiný články ústavy, který říkají, že zahrani zahraniční politiku státu je zodpovědná vláda. A teďko, jaké je v tom rozdíl? Dám to polopaticky. AVEK nadrazuje Reprezentaci státu nad odpovědnost za konkrétní politiku. Jo? Prostě on je ten reprezentant, proto, proto musí všemu velet. Ale e, trestně ne, neodpovědný, on si tam může blábolit, co chce. E, Kiev, kdy jel jedna, jedna do Kijeva a na rozdíl od stanoviska vlády slíbil Zelenskýmu letadlo. Prostě on se rozhoduje, že jim slíbí český letadla. No. A e, že, ho, že ho nikam nechtějí pouštět pod, pod tohle excesu, tak to se, to se teda nedivím. A Macenka má samozřejmě pravdu, když navíc říká, že není sebe menší důvod, proč by Českou republiku na vrcholném jednání, za který vláda nese zodpovědnost, tak proč by tam byl zástupce opozice. A pávek je dneska jediný čelní představitel opozice. O tom, snad, o tom snad nebude žádná diskuze. To takhle prostě je. A Andrej Babiš bylo oznámeno teda dneska už pevný složení, kdo v tom letadle bude. A jednou pávek, když se ho zmínil, tak se ozval z těch cest, kde dneska je, a přišel se s měkčením postoje, že by teda jako u těch oficiálních jednání být nemusel, ale že by se mohl zúčastnit té neoficiální části, tam, tam že by, tam, že by jako mohl, mohl spolupůsobit to, to že už, už by snad byl ústupek, který by, který by akceptoval. Takže ten, ten ubožák, jo, já ho nemůžu jinak nazvat, ten ubožák, se tlačí na nějakou společnou večeři, tak po kabelkovným mu jde o to, aby se zadarmo nadspal někde v ankaře, nebo aby byl vidět. A mimochodem do toho, do toho přišel skandál další, kdy o tom víš, kdy e, jednal nebo se předváděl před studenty Mendelovy univerzity v Brně. No a e, dal, dal tam k lepšímu diskuzi, že Donald Trump udělal pro zničení na to daleko víc než Putin. To byl jo. prostě státnický projev. On jako prezident republiky to pustil ke študákům a myslel si, že se to nedostane ven, jenomže ono se to ven dostalo. A e, samozřejmě, že Macinka není žádný idiot, No a e, náležitě to rozmázal, takže se to dostalo určitě i do pozornosti amerického velvyslance. A e, neumím si představit, že ten by o tom nespravil dílej dům. Tohle si Donald Trump určitě rád přečetl. O tom, co o něm říká někdo, kdo ho nazval odpudivou lidskou bytostí, které se štítí, štítí podat ruku, tak ještě, ještě se do něj trefil takhle. Ten Lampasák, ten nemá žádnou sebereflexi. Absolutně žádnou sebereflexi. Protože buď chci z do Tyankary a pak si podobný úlety nesmím dovolit ani před študákama. A nebo do Tyankary nepojedu, protože už teď jsem poškodil jméno České republiky u vůbec nejdůležitějšího člena aliance. Ten si fakt nevidí do pusy, jo. Takže, takže za mě tam nemá co dělat. A za mě tam nepojede. Jo. Nepojede. A teďko řekněme si, proč to všechno je tohle. On se dožaduje nějakého zvykového práva. No ale v Madridu, v Madridu, když bylo zasedání v Madridu, tam byl taky Fiala, tehdejší minister zahraničí a, a ministrině obrany. A nikdo to jako nespochybnil. Prostě prezident nebyl. Tenkrát on, on teda na to neměl fyzicky, ale, ale jinak tam prostě nebyl. Nebyl tam zemančili precedens tady existuje. A ne, že, ne, že, ne, že tam jako pre, český prezident musí být za každou cenu. Nemusí. nemusí. On má pouze reprezentativní povinnost, ale odpovědnost za to, a bude se tam řešit navýšení výdajů na zbrojení, budou se tam řešit i další věci zřejmě možná spojený s hormůským průlivem. Já jsem si před chvilkou přečetl, že Andrej Babiš při jednání s Rutem musí byl... No, Slíbil, že Česko se bude spolu podílet, už neuvedl, jak to by mě teda zajímalo, tomu si jaké řeknu svoje. Čili za mě ten postoj vlády je naprosto správný, rozumný, konsekventní a vyvolal ho, vyvolal ho pávek. On přece vyvolal zbytečný spor kolem Turka. Kdyby byl tenkrát eh, jako nešel na barikády, tak tahle situace nenastala, tím jsem si jistý. A dneska se diví, ale e, za mě to je naprosto programově e, připravované. A je to celý řetězec událostí. Nejmenování Turka, pak zveřejnění sms -e, který má Macinka vydíral, který byli, v podce, byli hloupí, ale byli, byli jinak nevinný, vydíračský potenciál nula, byla z toho demonstrace na Staromáku. Teďko je tohle a bude okolo toho velikánský kravál s tím, jak se to bude posouvat v čase. A za mě, za mě to není nic jiného, než příprava pávkovy druhé prezidentské kandidatury, aby byl neustále ve zprávách a aby tam byl prezentovaný jako ten, kterýmu se děje křivda. Soustavná křivda a která je v opozici vůči Babišovi. Protože eh, ty volby budou asi za dva roky a to bude, to bude přesně ten okamžik, kdy je každá vláda nejneoblíbenější, protože zklamala ty, kteří ji podporovali, část z nich přejde na druhou stranu, názorově, no a na tom se dají vyhrát volby. Takhle je to podle mě koncipovaný, To je jasný záměr. A nebo, nebo je pávek tak hloupej a všichni okolo něho? No, já musím říct, že Dám ti tady k předložení čtyři výroky Petra Plava z dnešního, podporuji dnešního, no. rozhovoru pro časopis Reflex. Nevím, jestli se to zaznamenal, pokud ne. Myslím si, že některé z nich tě, jestli sedíš, tak tě zvednou určitě z židle. Takže výrok číslo jedna, jo? Budeme k smíchu, mm. pokud místo vládnutí ku prospěchu občanů budeme řešit nesmysly a skandály lidí s mentalitou nedospělých výrostku. To je trošku na... na, na. Pokud je to sebekritika, pokud přitom koukal do zrcadla a pronesl jako sebekritiku, tak e, jsem ochoten mu dokonce zatleskat. Jinak nevím, koho míním. Tak, výrok číslo dva. Ptáte-li se mě, co vše řeknu premiérovi, pak se mu budu muset snažit říct, že i prezident má nástroje ke znepříjemnění života vládě, jež zatím nechci používat, protože je takový způsob válčení dětinský. Hmm. Takže eh, Macinkovo, eh, Macinkovo SMSky byly vydíráním a zajímalo by mě, eh, kdyby, se, eh, kdyby policie chtěla šetřit, tak jestli by tohle shledala jako pokus o vydírání nebo ne. Pět jednoduchých komentář. Tak výrok číslo tři. Myslím, rozumíte téma sami to na to. Myslím, že téma se má vrátit tam, kam patří, tedy mezi prezidenta a premiéra. A proto nebudu dál věc zřešit přes média a už vůbec se o tom nebudu bavit s ministrem zahraničí, protože mu to nepřísluší. No, tak říct říct o ministrovi zahraničí, že mu nepřísluší vrcholný zahraničně politický téma, tak to chce kachní žaludek, jo. No a že se o tom bude bavit, bavit s premiérem, když se nebude bavit s ministrem zahraničí, tak mu zbývá buď teda, buď teda premiér, anebo vedoucí lampárny v Praze na Hlaváku. Tak a myšlenka pokračuje výrokem číslo čtyři a posledního. Petr Macinka je ve věci pouze vykonovatel bez kompetence, zda prezidentovi schválí či neschválí zahraniční cestu. Schvalovat může cesty svých zaměstnanců, ale tím prezident při veškeré úctě k onomu úřadu určitě není. že Petr Macinka, jak jsme slyšeli, dává notifikaci, to znamená, to je to, že on podepisuje oficiální dokument za Českou republiku, kdo se zúčastní nebo nezúčastní, tak to je velmi odvážné prohlášení, ale velmi odvážné eh, prohlášení hodné eh, zeleného mozku, hodné lampasáka. Tak to, tak to byly čtyři jenom výroky, které jsem měl ještě z dnešního rána. Hmm. A, a teď se teda dostaneme ještě k drobně, protože, jak říkám, čas běží, tak pojďme se dostat ještě k té tiskovce s Markem Rutem, protože ta byla taky opravdu výživna. A já, když jsem to viděl, tak jsem tam valo oči, se mi, jestli se mi nezdá. A, protože, jak už řečeno, tak Andrej Babiš, Asi to takže tady ten začátek. A, co tam, tam povídal na začátku? Tady. Tak poslouchej, jo? Tak, že celá tiskovka začala následovně. Jsem velice poctěn tvojí návštěvou, milý Marku. Setkali jsme se již po třetí a máme tedy velkou radost. Naše nová vláda považuje naší obrany schopnost za velice důležitou a prioritní. Dnes jsme například za, za přítomnosti ministra obrany jednali o, například o výdejích na obranu, což je jednou z priorit naší vlády. Uh, tak to bylo za, jako začátek, jo? Pak je. Zítra nás čeká videokonference s dalšími členskými státy na to ohledně situace v Hormuzu. Jsem rád, že společně s ministry obrany a zahraničí přicházíme s návrhem, jak bezpečnost v tomto místě zajistit. To bylo to, co si zmiňoval. Pak tam bylo, že zítra se také uvidíme s našimi kamarády Emanuelem a, a panem Starmerem, které jsou s tom také za... za... za. O načení, nebo prostě na základě té spolupráce a konzultace. No a poslední je, neboj, neboj, my se uděláme cokoliv a splníme naše závazky vůči na to. Tak by se asi ta zlejska Andreje Babiše dala tady schopka schrnout. Hmm. Pokud je to Andrej Babišcec takhle, tak nechci objedná pěkné, pohodlné tepláčky. Já teda, já teda nevím, jestli... V base bude moc nosit něco jiného než standardní úbor. No ale zkusit to může, tak by se měl být na nějaký pohodlný značkoj, protože si tam e, takhle, takhle pobyde, odradí si, odradí si uliče. Ale mě moc zajímá to, čím se Česká republika prospět. Já jsem e, on něco podobného už komentoval, taky pávek, Jakoby jsme měli přispět k odbokování toho hormuzu. Já jsem si tenkrát z toho dělal legraci na kose. Teda bohužel už neexistuje legendární kolesový parník primátor Dietrich. Tak ten do, hormu, do hormuzu poslat nejde, ale že existuje parník Vyšérad, který jeho kámoš trát nepochybně za příslušný peníz změní na exkortní torpedoborec, tím, že ho pancéřuje a vyzbrojí. No a že se těším na okamžik, kdy teda e, Vyšehrad, tak to opatřen, e, se vydá na cestu z Prahy směr ve e, Hamburg a následně teda Hormus, aby, aby pomohl při, od, při odblokování hormuského průlivu. No a vodu na to asi Ani. dojde čověče. To, to, to, ti hlava, to ti hlava prostě nebere. Já jsem zvědavý, co vymysleli úžasného. Že čím my prospějeme. Ty by si měli sednout na ruce a předtím by si měli nechat zalepit posu. A to by asi byla nejlepší politika. Proč se Andrej Babiš potřebuje vtírat do přízně někomu tak odpornýmu, kluskýmu, jako je Rute, který se plíží před Donaldem Trumpem, jenom aby se mu, aby se mu vlichotil, tak ono je to málo, tak e, Babiš se chce vlichotit ještě do přízně, e, do přízně Rutemu. To je, e, no, <hlepřed> já proto nemám slov. No, jako kdybych to řekl ještě úplně celé, tak on říkal, jako Andrej Babiš, k tomuhle, jako ne, ne, neříkal přesně co, což by nás zajímalo, ale asi se to dozvíme. A, tak on říkal, že vlastně, na, říkal to asi tak jako ve stylu, že no, naši vojáci jsou skvělí a, a náš obranný průmysl je taky skvělý, tak my prostě hmm. tam dodáme něco na základě našeho skvělého zbrojního průmyslu. Hmm. Co tím o myslel? Nevím. To, já, já, bych to, já bych to viděl na parník vyšehrad. Tak Romane, u vás Mark Ruter byl také nedávno, ale věci k tomuhle, jestli by si chtěl komentovat, je to samozřejmě ryzev česká politická záležitost, tak respektuju, že by to mohlo být to, i případně nevhodné. Čo som, hej, ne, málo co by jsem mohl skorigovat na tom, co povedal Volk, naozaj asi to buď totálně neskúsený, alebo nie je mentálně, alebo kognitivně obdarený e, politik, alebo pod svého svojho, e, tuším, kola, že jeho hlavní e, poradca. E, Povím to jinak e, metaforicky, on hrál poker, a keď sa vyložili karty, tak se ukázalo, že ty karty nejsou nic moc. To znamená, poker možná člověk nehrá kartami, ale hrá proti svojmu protivníkovi. Ale raz přijde ta chvíľa, kedy sa to vyloží a vtedy se ukázalo, aká je, aká je realita. To znamená, že išel do konfliktu, který nemohl v istom zmysle vyhrať. Může si robiť navzájom zlé ale jednoducho nemůže to vyhrať. Teraz si utrží prehru. Velmi drukujem Macinkovi, jako to dobré okomentovalo, že žiaden představitel opozície nebude vystupovať a hovoriť v mene vlády. A aj tie ústupové veci, že aby tam bol aspoň na neformálnom programu, jsou naozaj výraz, no, ako to inak povedať, úbohosti. A jako dobrému tak, no, tak ja neviem... Samozřejmě kohabitácia je známa a ona má různé úrovně a e, toto dobré preň neskončí, respektive uvidíme. E, ak si myslí, že to tomu pomůže v dalších volbách, já si na tom nesom celkom přesvědčený a ostanu směšný. Jednoducho toto minimálně nabody prehral. ty byl No, ty, ty, bo, ještě, ještě, ještě dověte k tomu Rutému. Jo? Určitě klidně řekni. E, když jsem četl, e, jak Ruté pochodil teď naposled u Donalda Trumpa, tak se americký zdroje skodovali v tom, že to byla dvouhodinová sůzka, kde mu Trump soustředěně nadával Rutému. Trump nadával rutem. No a papiš neví nic lepšího, než se podbízet Rutemu, který tam, který tam byl dvě hodiny splachovaný furt dokola. To ti hlava nebere. A jediný vysvětlení, který mi napadá, je, že Andrej Babiš je kvůli výdajům na zbrojení pod trvalou palbou vzdělovacích prostředků a opozičních politiků. Andrej Babiš zřejmě si myslí, že je potřeba tenhle tlak otupit a sebrat Victor Splachet celému tomu náhtivu zbrojnímu a s tím, že si myslí, že to u něj udrží takzvaný nerozhodnutý celetavý voliče, kteří by na tuhle propagandu mohli slyšet. Za mě naprosto chybný kalku, protože ztratí voliče kterým, který za něm stály napevno. On možná udrží nějaký přeletavý, ale v globálu ztratí daleko víc skalní voličů. Kam půjdou, nevím. Zejména tedy, jestli, jestli eh, vláda pošle svého oficiálního zástupce do Brna na sěstu sudiťáků. Tak opravdu nevím, kam, kam potom takovýto tvrdý jádro od Babiše bude. Nemám tušení uvidíme. Tak, no, musíme se posunout ke slovenské části. A já, uhum. ještě než si dáme hlavní slovenský chod, možná, tak mám přece jenom jedn, ještě jednu zprávu, kterou si myslím, že bychom dneska měli zmínit, protože dnešní, respektive já na slovenských zdrojích jsem ji viděl už včera, na českých jsem ji viděl dnes ráno. A to mě hrozně zajímá, protože to je výrazná československá stopa. A, a ta zpráva zní následovně. Tradiční slovenský výrobce čokolády Figaro přesouvá svoji výrobu v závodu v Trnavě do záv v České republice. Svůj krok odůvodňuje strategickým přehodnocení podnikatelských aktivit v regionu. Přesun výroby nebude okamžitý a měl by trvat do konce roku. A v první moje reakce byla co, že? Romane, slovenské Figaro je přece slovenské Figaro. Jak to, že odchází? Jasno. No to netočím, ale nemyslím si, že by náklady na cenu práce byly nižší v Česku jako na Slovensku, takže nevím, či logisticky. Viem, že niečo také se stalo, kvěc Panasonic sa uh, v podstatě uh, přesunul z Krompách do Plzne dokonca, uh, to možná i uh, v Lkvě. A občas hmm. se to stane. No, jednoducho jednoducho tie nádnárodné spoločnosti optimalizují. Uh, keď mali na viacerých miestach uh, výrobné, tak uh, dávají z rvózných možná aj logistických dôvodov na, na jedno miesto. Akože je to štandardný jav, kedy se vždycky a do optimalizuje a hľadajú se nejaké synergie a podobné. předpokládám, že je to to. Já ja si památam, že Oni mali aj taký licenční spor o horálky, že bola v Opavia, mala horálky alebo, a boli aj tieto nějakou značku, někdy za federácie sa různé verzie podobných výrobkov potravinárských vyrábali. Tak samozřejmě nás to neteší, ale, ale to je kapitalizmus, no? Tak, Volkud, do Česka, Figaro. Já nevím, proč to dělají. Ten Panasonic, ten, ten mi dával smysl, protože oni sídlí tady v lokalitě Borský pole, která je napojená na dálnici a, a do Německa, jo. A ty televize se samozřejmě vyráběly na exportu do západní Evropy. Dneska tam vyrábějte plný čerpadla a Plzeň je prostě víc e, líp položená a... Mm, bylo tu tenkrát víc pracovní síly a oni dostali poměrně velký popítky, ten pozemek dostali za jednu korunu a e, příspěvky, dotace a, a, a daně, čili Sonik věděl, proč jsem šel. Proč Figaro jde do České republiky a ani nemám tušení, kde tu továrnu mají, e, že by to bylo z toho, že Česko je větší trh, to mi připadá směšný, protože Větší trh jsme, to je pravda, ale že by tady byly, byly nějaké nedostatky čokolády, to jsem nezaznamenal, navíc ty velké národní koncerny, třeba Nestlé, tak z českých čokoládoven některý pozavírala a převedly výrobu tu do Polska, tu do Německa. Nevím. Opravdu to neumím vysvětlit a beru to spíš jako takou pikošku. Nějaký no. důvod pro to mít museli. No já jsem jenom, oni tady je, protože se to přesouvá do obce nebo města, které se jmenuje Rohatec. Což jsem si tady otevřel mapu a je to město, které, nebo vesnice, které je hned vedle Donína. V zásadě, když bych se na to podíval, tak na Slovensku je to vzdušnou čero několik jenom málo kilometrů. No. Čili bych řekl, jestli, jestli to náhodou jako není takové to, o čem se mluví na Slovensku často, že prostě mají ty náklady práce tak vysoké, že prostě jenom z hlediska tady toho se vyplatí to přesunout z místa A do místa B. Hele, to je, protože, protože to je hodoní znojmo a tam pokud vím, tam zavřela teďko velká keramička, která tam byla na sanitární keramiku tak může být, že dostali nějakou pobítku a řeší to lokální nezaměstnanost čertví. Ale nedává to smysl. Jo. Buď daně, daňově nejsme, nejsme výhodnější než, než Slovensko, nevím, nevím, co v tom může být. A tak to byla nějaká taková informace, kterou jsem zaznamenal ráno a teď pojďme asi otevřít takzvanou pandořinu skříňku, jak já tomu říkám, protože si pustíme audio, který jsem já v úterý slyšel, když jsem si otevřel uh, nebo pustil zprávy na televizní stanici TA3, tak byla zprávou číslo jedna. Tak pojďme si pustit audio. A poďme na správy. Tomáš Taraba do Slovenskej národnej strany nevstúpi. Vedenie jeho prihlášku odmietlo a po predchádzajúcich problémoch sprísňuje pravidlá. V zákulisí sa zároveň čoraz častejšie hovorí aj o jeho možnom presuně k strane Smer. Strana podle informácií teatry 3 neprijala ani prihlášku bývalej poslankyne Romany Tabak. Na kandidátke bol v roku 2023 číslo 5 a získal takmer rovnaký počet hlasov jako predseda Andrej Danko. Tento rok ho nepozvali ani na stranícky snem. Aj preto se hovorí, že za jeho odmietnutí může byť aj obyčajná rivalita v strane. Samotnou přihlašku přihlášku jsem si nedal na centrále, ale riadne na okrese, jako se má dát do kolonky, kde som mal vyplniť, že dneska vidím v straně som predal ako rádový člen. Andrej Danko sa zlákol konkurencie v svojej vlastnej strane, nič iné za tým určite nie je. Toto vyhlasenie prišlo konsenzuálne, to znamená bolo odobrané aj ministrom Tarabom, plylo to z diskusie. A nemáme čo k tomu uh, v podstatě dodať. To nebyste mali obavu, že Tomáš Tárába by mohl rozbiť stranu, keby bol Nebudem současný? viacej sa k tomu rozprávať, jednoducho uh, nebudem se ďalej vyjadrovať. Strana hovorí, že teraz nechce príjímať nových členov z vlády, hoci sú s prácou svojich nominantov spokojní. Slovenská národná strana konštatuje, že po zlej skúsenosti po odchode Rudolfa Huliaka bude oveľa opatrnejšia pri príjímaní jednotlivých členov do svojich radov. Máme tu ministra který nie je v strane SNS. A potom máme stranu SNS, která je v koalícii a nemá žádných ministrov. A potom je tu pán Juliak, který má vlastnú stranu, potom má troch poslancov, z kterých nie všetci jsou vlastně už členy jednej strany. No je to naprostý bordel. Otáznik vysí nad tým, čo bude starabom ďalej. Niektorí hovoria o tom, že sa čoraz viac spomína jeho meno v súvislosti s so Osmerom. Oficiálně to však zatiaľ nikto nepotvrdil. Ani samotný minister. Vy on ho nemáte Ja Já předpokládám, že skončí v smere, ale je to ich biznis. Toto je predčasná otázka a na to není ešte odpověď žádná. Te posledné informácie boli, že pan Taraba k Borisovi Kolárovi, teraz si dal přihlášku v rámci ani asi sami nevedia, kde kam. Tomáš Taraba tak zatiaľ zostáva bez strany. Kam sa posunie ďalej, zatiaľ nie je jasné. Tak, tak hlavní zpráva útredního dne, když slyšeli jste i Romana a věci, které tam říkal, vlastně z toho mě vyplynulo, že jak si už se k tomu úplně SNS vyjadřovat nechce, nic my, Tady jsme na svobodném vysílači a publikum, které sleduje tuto relaci, jsme tady na tohle téma mluvili mnohokrát, tak určitě si bude chtít asi dozvědět o něco víc, než no, běžný mainstreamový posluchač a a nějaké vysvětlení. Tak, Romane, vím, že to bude nepříjemné, ale musíme se jaksi k tomu nějakým způsobem postavit. Tak skoří nějaké svoje věci. Já nevím, jak vy máte stranické limity nastavené, co je možné říct je, co možné říct není. Tak prostě úvodní slovo od tebe k tomuhle tématu. No, přesně to, jak si očekával veľkou diskuse tak nebude, to povím jednoznačné. Povím to z dvoch príčin. Samozřejmě, keď jsem byl politický komentátor, mal som oveľa väčšiu voľu a voľnosť v interpretácii veci. A teraz som v postavenie postavení a ja si to veľmi dobře Druhá veľmi dôležitá zásadná vec. A bolo to verejne deklarované. V čtvrtek bolo v úzkom kruhu stretnutie medzi Tarbom a predsedom. A nebolo to na štyři oči, bolo to na viac ale o to viac tých zúčastněních, medzi kterými jsem byla já, že sa ctí nejaký dôverný charakter tohto, tohto stretnutia. A bolo tam povedané mnoho veci, aj sa otvorili některé otázky. Aj sa to nějakým způsobem uzavřelo a uzavřelo se to nakonec tam, že. Kdeže... V útorek bolo predsedníctvo, ktoré štandardně ten proces je taký, že kandidáti dávajú žiadosti na krajské orgány strany. Tieto posudia, pokiaľ povedia, že v zásadě nie je problém, tak to dají na predsedníctvo strany a to definitivně príjme naraz 20, 30, 50 lidí. Len se teda zistuje, či to nie je člověk, který má nejaké kauzy alebo nejaké problematické veci z minulosti. Pokiaľ ne a pokiaľ je odporučení krajskej rady, tak to zväčšá príjmu. No a e, potom e, to vyhlášení tak sa sformulovalo nejaké komunike, které odobril aj Taraba a v, v takom znení určitě to máš, nájdeš, můžeš kluvně ocitovať, a to je tak všetko, to k tomu můžeme povedať a já jsem zároveň tiež povedal, že nebudem sa už ďalej k tomu vyjadrovať, pokiaľ e, aj druhá strana džentlmenskou dohodu dodrží a nebude to rozporovat a nebude to nejakým způsobem spochybňovat. To sa nestalo. Taraba nějakým způsobem nereagoval na reakcie uh, novinárov a já ja nebudem taký hloupý, ani prostoduchý, že by som niečo jiné hovoril. Ak by to spochybnil, ak by začal niečo iné hovoriť, než na čom sa společně dohodlo, tak samozřejmě potom si vyhradzujeme právo na to reagovať, ale toto nenastalo. Čiže čo ešte můžeš urobiť je, že můžeš prečítať alebo ocitovat celé to vyhlásení, které bolo dané médiám. No a tým pádom diskusie o tom z mojej strany musí skončiť. To znamená, že to je vlastně to vyjádření. ono částečně zaznělo i v té reportáži. To znamená, já to samozřejmě budu respektovat co to tohohle ohledu, takže slyšeli jsme tové úvodní slovo a já teda přesunu míč na druhou stranu a, a budu se ptát Volka, protože my to tedy volně komentovat můžeme a vlastně bychom i měli a, a určitě prosluchače bude zajímat Volkův názor na to. No, začnu jednoduchou otázkou, Volku, myslíš si, že ze znalostí toho, co víme my, SNS udělala chybu? Hm. To je... Taraba je bez výrazná postava slovenský politiky. V tom současném amsámblu podobných moc není jo, ve slovenském parlamentu. A jenom tak vstatě e, aniž by byly daný veřejnosti informace, proč, proč to rozhodnutí padlo, ze strany SNS, tak jak je, tak za mě, za mě je to prostě chytrý politický krok nebyl, já si nemůžu pomoct. To věci takovéhle ražení by měly být ozřejmeny. Pan Taraba projevil po delším váhání zájem do slovenské národní strany vstoupit. Že by tahle strana v současné situaci a kondici, kdy spíš teda těch 5% nedává, než dává, tak si může eh, dovolit odmítnout výraznou politickou figuru, no tabene ministra. Za mě to je politický hazard, ale, ale já do toho nevidím, já nemám žádné informace. A i tybo proměň, já chci být v této chvíli jedno velký ucho a posloukat Romana, protože jediný, jedině Roman má relevantní informace. Já, já, já to prostě nevím, proto jsem psal tu poutávku dneska speciálně eh, ohledně slovenské části, tak jak jsem ji napsal, jo. Protože bylo jasný, že tohle téma přijde a protože e, Romana tady nečeká nic, e, e, nic lehkého. ten bude čelit záplavě maje mailů a telefonátů, jestli to správně odhadu na tohle téma a budou z něho páčit informace a sám nepochybně přijde, budou posluchači, který, který budou psát a já jsem s váma skončil, když vám ta raba není, není dost dobrý. Já nechci nic roztáčet, nic hycovat, ale říkám, já jsem tady dneska k tomuto tématu jako jedno velký No já se, že to tam nejčastěji se mluví o tom a i to slyšel mnohokrát tady vlastně v, v relaci, že jeden z motivů, který se zminuje jako úplně nejčastěji, tak je to, že Andrej Danko prostě nechce konkurenci ve straně? No já si to... Hele, já jsem vyznavačem Okamově břitvy. A vždycky jsem byl. A Okamová břitva tvrdí následující, že pokud u nějakého problému existuje více možných řešení, tak nejsprávnější je pravděpodobně to nejjednoduší, Což je právě tohle. A zeptám se tě ještě na asi na, na poslední věc, ale vlastně to už se netýká úplně SNS, ale, ale pokud jsem poslouchal ONU reportáž, jakože poslouchal, tak nejčastější veden, která se zminuje v médiích, je, že um, Tomáš Trabá neskončí tedy na, na kandidáce SNS, ale že ho bude draftovat Robert Fico v úzovkách tak tomu to doporučil, aby to udělal? No určitě. Určitě. Pan Taraba totiž může přinést pár procent hlasů z úplně jiného tábora, než kterým loví Robert Fico. A Robert Fico bude potřebovat každý procento, aby obstál v příštích volbách. Čili za mě, za mě by to byl dobrý nákup, ale je to s výhradou, že já dostatečně nevidím do nitra slovenský politiky, jo. Nedokážu kvantifikovat, co ty procenta jsou, které jsou s panem Tarabou spojený. Nedokážu přesně přečíst jeho elektorát a jestli se kryje ze směrem nebo ne, ale... Já takhle na dálku být e, poradcem Roberta Fica, tak bych mu to doporučil, aby, aby pana Tarabu koupil. A nebo druhá možnost je třeba republika. E, i, tam, i, tam by, I tam by pasoval. Do hlasu, do hlasu samozřejmě ne. A strany opoziční tak ty jsou pro pana Tarabu dneska e, minovým polem. Tam, tam by to zkoušel špatně. Takže, takže republika jsme, když, když ho SNS nechce. No, ono se mluví o dalších stranách, jako typu Boris Kolára opět a, ah. a podobně. Ale jak to bude, uvidíme. Zeptám se ještě na poslední věc. A měl bys určité pochopení, protože ho třeba nepřijali z toho důvodu, na který jsem se tal předtím, protože mají zkušenosti s uvozovkách z Legionáři a speciálně s Rudolfem Hulákem tak já si myslím, že uh, Huliak byla trošku jiná kategorie. Ten měl, ten měl svoji stranu a nějak se tím netajil a chtěl tu stranu uh, za každou cenu zviditelnit. A uh, když se mu to nedařilo, on teda na tom, uh, za, to, za to teda mohl uh, Robert Ficojel částečně, tak uh, když se mu to nedařilo, tak prostě začal prostě vydírat. Pan Huliák je pro mě vyděrač. Nic takového pan Taraba neudělal. Pan Taraba, co já vím, tak se chová naprosto lojálně. A jestli tam je ten malicherný důvod, který mi vychází podle okamové břitvy a mm, jako zmiňují ty, ty ostatní jako nejčastější, no tak, tak, je to, tak je to prostě malicherný důvod a bude to mít svý důsledky. Ještě se zeptám na, na další věc, která vlastně s tím souvisí. Protože, ale když se podíváme na preference SNS, vypadá to tak, že vlastně žádný z nich jim nedává 5%. A Tomáš hmm. Traba se mluvilo o tom, že on je ten, který jako přetáhne přes přesně 5%. Tak vlastně vychází z toho tak jako nepřímou dedukcí, že pakli, že se nedohodnou někdy v budoucnu, což ale nevím, jestli by se mu vůbec mohlo stát. A takový informace z úplně nemáme. Takže to vlastně znamená, že SNS jako strana půjde v nějakém bloku s někým. No protože, asi otázka, nebude, ne? protože nebude chtít, aby, neby, aby uh, ony procenta propadly a jak Roman zmiňoval, určitě budou něco takového se snažit dělat. No, to, to se budou snažit dělat. Otázka je, otázka je zase. Jestli platí okamová břitva, jo, v tomto případě. V tomto případě, jestli platí okamová břitva. Tak by mě zajímalo, která strana se bude chtít spojit s formací vedenou panem Dunkem. Abych řešil tuhle otázku. Jestli vůbec někdo na Slovensku relevantní je, který by do takového holportu šel, já nevím. Já, já se ptám Romana, a uvidíme, co mi na to řekne. Domar určitě poslouchám asi poslední otázku, teda k tomu a pak ještě řeknu tedy pro posluchače a posluchači. Pokud budete chtít od této chvíle zvednout telefon a ptát se našich pánů po telefonu, tak samozřejmě dáme vám tu možnost. Telefon číslo 3810101 bude volné a k dispozici a samozřejmě můžete dál psát své otázky, tak jako to děláte i do té na milovodresu adresu studio slobodný nebo přes naše webové stránky pod zeleným odkazem otázka do studia. Kontaktní údaje jsou vám k dispozici a já se vracím teda vlku ještě k tobě, protože uh, pff, jsem zapomněl, co jsem úplně chtěl a uh. Tak, no, že, no to jak, zem, jaká, ne, ne, dobrý, tak. už uh, já jsem chtěl, že vlastně, uh, když si vzpomeneme na minulé volby, tak vlastně SNS byla ve velmi podobné situaci. Pak vlastně, to řeknu, draftovala legionáře a bylo to vlastně postavené tak a komunikované tak, že vlastně Andrej Danko je spojovatel tady těch menších strán osobností a podobně a že to je vlastně jeho velká zásluha, že díky tomu, že udělal to, co udělal a tu kandidátku otevřel, tak vlastně se dostali přes těch 5%. Tak vypadá to, že jsme v nějakém zpětném chodu? No, vypadá, že ano, vypadá, že mu e, takhle. Já se tomu nedivím. Část těch legionářů mu e, přerostla přes hlavu. Roman je vlastně světlá výjimka, kdy se z legionáře stal člen strany. A to, e, to jako významný člen strany, který opravdu e, sebou něco přinesl. Romane, popravdě řečeno, když už teda se bavíme, bavíme na rovinu, no, tak já se do teď divím, že jsi že si zestal straníkem, ale respektuju to, to rozhodnutí a je to výraz velké lojality. A doufám, že ho Andrej Danko oceňuje. E, nicméně, nicméně ty si vlastně jediná výjimka, no, a která byla smazaná za mě tímhle. Je-li ten důvod takový, o jakém všichni uvažujeme na prvém místě. Ale když mi, když mi řekneš, že to bylo z důvodu úplně jinýho, tak já tě slibuju, že se nebudu ptát eh, na to, z jakýho. Ty si jasně řekl, že nemůžeš vynášet interní informace. Jo? Ty jsi to jasně řekl a já to budu respektovat. Myslím, jestli to budu respektovat posluchači, tak eh, na to bych si nesadil. Teď hned, hned to zjistíme, Robane, ještě vydrž, ještě vezmeme posluchače, který už čeká na telefonu, tak jenom udám slovo, ale jenom řeknu ještě jednu věc, protože já jsem tady otevřel, jenom teď když jsme spolu debatovali, Facebook, SNS, mám tady tu úvodní stranu a foné relaci v televizi, kde byl Roman tady než přišel k nám, tak je tady status, který zní následovně a je velký, velmi krátký a velmi jasný, nebýt Michalka není SNS. Mm, souhlas. Tak. A tak proto to je souhlas. Jenom... A to je jedna věc, co jsem chtěl, a teď tedy vyzvu posluchače, který čekal na telefonu, pokud se slyšíme, tak můžete se ptát dobrý večer. Já vás pozdravím, dobrý večer, pán je posluchač z Popradu. Uh, když máte ten Facebook, by jsem to teda navázal na to, tak si podívejte profil pana Michalka a pana Tarabu. Pan Michalko SNS nemá v profile, pan Taraba ho má. A Michalko je člen a pan Taraba teda je neúspěšný člen. K této věci by som samozřejmě povedal na, na rovinu, co si teda uh, pán Vlk tak zástila, respektive nechce přímo to povedať. Z mého pohledu se jedná o zbabelost pana Danka a o ješitnosti pana Danka. Oni oni že, co je za tým a jaké to může mať a bude mať konotácie. Samozřejmě SNS se stává týmto aj s panem Michalkom a s ďalším, ďalšou partiou, mimo par parlamentnou stranou. Nevím, či se tam kalkuluje s, pani, s panom Denikolářem, on bol tiež v podstatě u vás včera, myslím, na besede, nebo teda na návštěvě a hovořil k této téme aj k panu Tarabovi. Myslím, že samozřejmě i tak opatrně k této téme, on se vyjadřoval, tak nevím, či se chystá nějaká dohoda s ním. Každopádně si myslím, že tam nie je, tam se nehra tedy váš pan. Michalko, váš poslanecký mandát v budoucnosti, ale tu sa jedná o ďaleko závažnejšie konzekvencie a to je to, že v podstate prípadná koalícia tým pádom stráca partnera, hej, tá prvnárodná. To je celé, ja som toto chcel povedať, Ďakujem, že ste mi to umožnili, projem pekný večer a řekám na vyjadření, prípadně také děkujeme za zavolání, skvěle večer přejeme. No, tak Romane, tak teď samozřejmě je na místě, dá prosto na reakci a naše spekulace, jestli chceš. Jasně, jasně. Bovím, to, co bude moc povedať, takže prvá základná vec, naozaj vnútorný pohled je trošku jiný, je to oveľa, oveľa komplikovanejšie. Z definície a z principu nemůže to být minimálně v horizonte roku 2027 o strach o post, protože ten byl 14. marca potvrdený na další 4 roky a, a tak mňa žiadna strana tesne pred voľbami nebude robiť mimoriadný snem, a, pokud nebude nejaký a, veľmi zásadný nejaký průse a, a nemyslím si, že niečo také hrozí. Čiže toto můžu vylúčiť. A, boli tam možno iné dôvody, alebo takto, úplně prvý dôvod, který bol a to bylo nepochopenie m, jednoho vyhlásenia, to vyhlásenie bylo a nakonec to aj Taraba čiastočně přiznal, že na kandidátku půjdou členové strany, ale e, zároveň tam bolo povedané, ale to už zaniklo e, v, té, v tom šume, že e, myslané je to tak, že už nebudou kvóty pre iné politické subjekty, jako 60 lidí na kandidátce bolo z iných troch subjektov a e, Potom ty jakože influenceri alebo výrazné osobnosti si natiahli ešte svojich ďalších ľudí a to úplne prekopalo kandidátku. E, to znamená, budu aj teraz e, v budoucnosti môcť byť ľudia, ktorí e, nemajú žiadnu väzbu na inú politickú stranu. Měl tak ako Hliak, aj Taraba mal svoju stranu a mal tam tiež asi 20 nominátov na kandidátke. Len potom e, prestal byť štatutárom a čo se týká i Huliaka, tam byl vývoj uh, podstatně dlhší, on pôvodne chcel byť podpracedom SNS a chcel zlúčiť túto stranu, len tá strana mala veľmi veľké dlhy a zlúčiť sa zo so stranou, která má veľké záväzky, nie je celkom jednoduché a kvůli tomu to nešlo, potom sa snažil různými inými vecami riešiť, čiže to nebolo tak, že on chcel zviditeľniť stranu? Nie. Čo se týká toho, že by ho draftovali uh, smer, tak to je veľmi vzdialené v skutočnosti, lebo realita je troška úplně jiná. Tam naozaj predsedovia, by ste mali problém a nikdy nebola vážně tá Xkrát pertraktovaná jako pseudoponuka. Vím přesně za jakých okolností byly, v akom kontexte byla podaná a že nikdy nebola zopakovaná a myslená vážně. Třetí věc, která je veľmi důležitá, Pojm to len krátkou veci, na, na to, aby člověk nejenom mohl byť aj stranický líder, potřebuje nielen IQ, ale i EQ. Ďalej to už nebudem e, rozvíjať. A ešte raz, e, výstup toho e, komunike, které bolo dané vonku, bolo, že my rátame, e, alebo takto prvá vec, oceníme manažerské schopnosti e, Tarabu, s radostou konstatujeme, že nemá žádné kauzy, má perspektivu na strany. A on teda se... Sa... Ako keby domáhal vstupu do stranu potom, ako zistil, že nestranici nebudou na kandidátke. Pokiaľ uh, nebude ťahať na kandidátku ľudí zo životnárodnej strany, strane, tú perspektivu má. Tak tomu to bolo povedané a takto je to jasné a takto by mal byť aj uh, dané. Potom, a to ešte môžem povedať, lebo toto je jasná vec, bola jasná dohoda, že ak by přišel s vlastným politickým projektom, tak samozřejmě se sa to bude komunikovať s premiérom a ešte předtím, než by to ohlásil, tak jednoducho nemůže byť on jako štatutár inej strany, která v budoucnosti může byť konkurentom sns nemôže nemůže byť nominant tejto strany vo vláde, čo samozřejmě plně chápal a akceptoval. A potom sú hovorím ďalšie veci, které jsou interné a nie je to vůbec uh, prioritně to, o čem všetci hovoria. No, Toľko k tomu. Čo se týka perspektívy nás. já ja naozaj nie som z tých, čo mají také nějaké uh, ľahko vážné a zlehčující veci. Uh, preferencie nesú dobré, ale zároveň s tým, ako sa extrémně vyhrocuje situácie, tak koalice jako taká, musí sa správať zodpovědně. A áno, a ja to tiež som to povedal už X krát, ak by SNSK mal naozaj reálne okolo 2 v serióznych agentúrách, no tak jednoducho nejdej pomoci. Pokiaľ to bude 4,5, 48, 4, 4 a tak ďalej tak bolo by krajné nezodpovědné nechať prepadnout 120-130 tisíc hlasov a potom je minimálně, teraz vyšla další ďalšia taká akože osobnost, která nemá na to, ale je dostatočne výrazná, aby povedzme, že oslovila okolo 2%. Jednoducho my verejne deklarujeme, že možnost nezávislých osobností na kandidátke budú, ale nebudou to bloky, naťahané s ďalšími ľuďmi. To znamená, keď píše na kandidátku člověk, bude jeden člověk a nie, ktorý zo so sebou ťahá ďalších 20 ľudí a z kterých traje alebo 4 sa tam môžu dostať a nikdo o nich nič nevie. Len se vytiahnu v rámci krúžkovacej mašinérie, že máte 4 a robíte si spoločnú kampaň a jeden známy člověk tam bude a ďalší traje sa dostanou jako na jeho chrbte, čo plus minus sa stalo aj teraz. No a po tomto vysvetlení si naozaj Taraba nedal jediné vyhlásenie, ktoré by to spochybnil. Nebolo to tak, že by odešel tresknutými dverami normálně, odišli jsme konzenzuálne. Áno, já ja nemůžem vylúčiť, že už kalkuluje so všeličím možným a že možno príde aj s vlastným projektem, pokiaľ si to verí, čo si myslím by bolo veľmi riskantné, ale je to jeho rozhodnutí. Každopadne, jasně se mu povedalo, že pokud bude lojální voči SNS, a SNS bude lojální voči oči nemu, možnost vstupenia do strany je stále otvorená a možnost daného na dôstojné miesto kandidátky je takisto otvorená a bá dokonca pravdepodobná. Čiže ako, nechápem celkom takový argument, že pokud bude na včelných miestach kandidátky, tak svoj vplyv může použiť v prospech tejto strany. Ďalšia vec, nevím, čo tu hovorí uh, poslucháč, ale já ja mám na Facebooku logo SMS-ky. Já ja mám teda jedno takzvaný osobný Facebookový účet, kde ho nemám, a potom mám Facebookový účet, kde mám 33 tisíc takmer sledovateľov, je jako verejně známá osobnost a tam mám, tak já ja nevím, ktoré pozera, ale keď on hovorí, tak všetky moje uh, Rilska končí logom sms a různými inými vecami, takže nevím, čo sleduje, ale teda toto naozaj nie je pravda, co hovorí. No a e, toto je možná taká hraničná vec, kterou můžem povedať, ale e, samozřejmě e, nehovorím, že SNS je v nějaké špičkovej kondícii. Hovorím, že e, je viacero rěšení. E, Já ja si myslím, že a i naši kritici, kteří ale nie jsou nadšenci progresivcov, by mali mať záujem, aby neprepadli hlasy SNS. A hlasy SNS my teraz dávame do uh, legislatívnej tvorby pravidla pre agentury, které musia spadať uh, alebo splnit některé podmienky, aby naozaj ich výstupy byly relevantné. Musia mať presne... Uh, no metodiku, musia mať anketárov, musia archivovať počet, musia dať zavadzací výzkum, musia mať všetky parametre, aby to bola seriózná agentúra. Vtedy, ak jsou některé agentury, které vytvářejí, alebo takto, které by mali lebo u nás jsou agentúry, ktoré merajú sociálnu skutočnosť a sú také, ktoré majú ambiciu skôr vytvárať. Tie, ktoré merajú sú v poriadku, tie, ktorí vytvárajú alebo snažia vytvárať, tak uh, sú problém. Máme agentúru, která dáva 7% na rozdiel napríklad v republiky. Strana, která ktorá má v jednom má 12 alebo 13, v druhom má 7. To je nonsense. A takisto sú agentúry, ktoré naozaj mají nejaké špeciálne koeficienty, takže tie agentúry, ak seriózne, ktoré prejdú metrikou, ktoré presne je to tam zadefinované, čo všetko musia splňať, ako musia archivovať je, výskumy a tak ďalej, aby boli seriózne, aby mali nejaký certifikát, že jsou opravněné a že ich metodika je Legia Artis. k tieto nám bude dávať 2%, v poriadku, sns nemá nádej. Ak to bude 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, čo boli nedávno, my se naozaj v posledný rok oscilujeme od nejakých 4 niečo do 4,8, čo samozřejmě nie je nič moc, ale je to už dosť veľká, veľký objem hlasov na to, aby prepadli. Ale jasné, začínáme s legislatívnou ofenzívou. máme 12 podáme veľmi zásadných zákonů iba na tejto schvódzi a Budeme samozrejme komunikovať, aby ľudia pochopili, že je problém. Uvidíme, čo Maďar, ak naozaj bude agresívny, myslím, že všetci voliči vedia, že je tu jedna strana, která sa v tomu bude veľmi vehementné a jasné vymedzovať a tak ďalej a tak ďalej. Rok a pol pred voľbami dávať odsudky je príliš prečasné táto strana nestojí naozaj na žiadnej jednej osobe a pri všetkej rešpektu k Tarabovi to nie je člověk, který by uh, sám to vyťahol. Já ja jen chcem povedať, že Životnárodná strana, keď bol šéfom a keď jej šéfoval, mala prieskumy 0203, áno, na kandidátke relevantnej strany získal 63 tisíc, o 5 tisíc menej ako Danko, ten mal 68 tisíc, čo samozrejme veľmi slušný výsledok, ale nie je to také, že ako Maďar, který z opozície urobil 50% stranu, hej, čiže ako všetko treba dať. A ja chcem povedať, že častokrát mám také paralely, nie ako že len napríklad Lipšíc v kandidátke uh, Figela. Uh, Uh, keď kandidoval sám jako nová nova väčšina, tak se strana mala 1,5%. Je něco jiné byť výrazný uh, uh, na kandidátke relevantnej strany a je něco jiné ísť uh, vlastnou cestou a, uh, a tam se ukazuje právě ten obrovský rozdiel. To znamená, že tak někdo extrémně precenuje, že však, keby uh, naozaj Taraba byl tak silný, tak už dávno ide do vlastnej strany a ano. Akože je možné, že hrá všelijaké hry a sám sa rozhoduje, ako urobí politickou budúcnosť a bolo by absolutně hlúpe, keby jsme si neboli absolutně istí, aby jsme neboli za hlupákov. Takže urobili sa nejaké preventívne opatrenia a zároveň se jasně dalo, že ak chce a bude lojální perspektívu v má. No a keď se rozhodne s vlastnou cestou, tak samozřejmě nikdo mu v tom nemůže brániť. Ale toto je vlastně výstup, který byl. Já ja velmi ocenujem, že nějakým způsobem nespochybnil uh, to spoločné komuniké. Uh, treba jasně povedať, že zatiaľ jednoznačne deklaruje lojalitu k SNS a my takisto hovoríme, že strana stojí za ním jako za nominantom a vníma ho jako svojho nominanta. A rok a půl sa bude buď prehlbovat dôvera a potom naozaj může být silnou posilou, alebo naozaj nemůžem zase vylúčiť, že sa to vyvinie aj inak. Ale keďže tá možnosť tu je, no tak my jsme museli urobiť nejaké preventívne opatrenia. Takže toto je to, čo můžem k tomu povedať. No, Vlku, tak teď jsme slyšeli něco, tak asi slouží určitě nějaká reakce tvoje a pak budu trečit dál maily posluchačům. No, já, jsem, já jsem ze své strany všechno, všechno řekl. E, prostě Román může pustit jenom určitý množství informací a já můžu zopakovat jedině to. jsem pod pěti procenty a v podstatě mám velkou starost, tak těch pět procent aby strana fungovala v parlamentu i, i v příštěm volebním období. Tak bych si lidi, který jsou schopní generovat nějaký hlasy, z té strany nevyháněl. Nic k tomu nemám co dodat. Je to, je to prostě postoj člověka, který nevidí dovnitř a uvažuje velmi jednoduchým způsobem. Ale tohle všechno, Roman, ví, že se mu neřek nic novýho. Já ale jsem povědat, aby nebyla tu na, byla taková velmi problematická věta, že že někdo ho vyháňa zo strany. Teraz jsem jasně povedal, že nikdo Tarabu z SMS-ky nevyháňa. E, tarabu vyšlo, ak mu naozaj o to ide zotrvat v politike, a teda na báze strany SMS, tak tam se mu jasně jednoznačně a bez jakýchkoliv pochybností dalo najavo, že ten priestor má. A záleží na jeho lojalite, a vypočítatelnosti, či tuto možnosť využije alebo nie. On som deklaroval, že má záujem byť o, buď radovým členom alebo človek na kandidátke. možno vznikla ta, ako hovorím, prvotná prestrelka z toho, že nedopočul tu druhú vec alebo nejak to nebolo pochopené že iba členové strany může jít na kandidátku. Iba členové strany, alebo lidi, ktorí nemají väzby na iné politické subjekty. Toto, toto bylo nejak nedopočuté a preto to vzniklo. Takže nikto tarabu rabu nevyháňa. Romane, Romane, oba dva čteme chování lidi A tohle bylo veřejné odmítnutí. Ve strany SM, SNS to bylo vůči panu Tarabovi veřejný odmítnutí. Vy jste mu řekli, když budeš hodný a budeš lojální, tak můžeš být na naší kandidáce jako řadovka. To je, no já nevím, já, prostě každý člověk má nějakou míru hrdosti a, a sebeúcty, ale já kdybych e, zažil takovýhle veřejný odmítnutí, mluvím o sobě, nikoliv u panu Tarabovi, a mám načtení, ale mluvím o sobě, tak bych s váma lojálně dojel, ale připravoval bych si půdu s někým jiným. To, to říkám naprosto, naprosto na rovinu. Vy jste u mě nestáli, mohli jste mě koupit do mančavtu, řekli jste ne, řekli jste to veřejně v pořádku. Jsem slušný člověk a dodržím svoje závazky a sliby. Ale jestliže dostanu rozumnou nabídku od někoho jiného, tak s váma skončím. Dobre, a to to sa podle mě nestane, samozřejmě nemůžem vylučiť, že se uh, skúsi s vlastným projektem. A já povím jinou věc, takovou analogickou. Po sněme strany se velmi veľmi veľa lidí pýtalo, že či jsem se stal podpředsednou SNS. Mnohí to asi aj očekávali. A já na to odpovědám jednou věc. V podstatě neurobili se žádné změny v stranských strukturách, Všetci sice dali k dispozici funkci, ale všetci boli potvrdení Nazme to, že parlamentu viditelnou a výraznou parlamentní funkci, ale nemám žádnou stranickou funkci. A uh, vnímám to, že v poriadku strana má ocenila tak, že mi dala výraznou stranit uh, parlamentní funkciu. Chodím na koaličné rady, patrím na nejvyšší vedení, jsem při uh, formovaní programu a rozhodnutí a v podstate nějaká formálna funkcia podpredseduje, dovolím si tvrdit, že mnohí podpredsedují mám v podstate menší vplyv ako já a, a podobně. Ne. Čiže jako, pod, na, ne, nebazírom na těchto pseudoformálnych záležitostech a... On dostal veľmi výraznou funkciu člena vlády a akože tlačiť sa do strany v tomto zmysle nemá až taký význam. Respektive strana si ho kvázi uctila tým, že mu dala exekutívnu funkciu, v podstate je podpredseda vlády, má najvyššiu exekutívnu funkciu, jaká strana má, a potvrdila vlastně, že v prípade lojality do konca volebného obdobia si ju může podržať a aj potom sa s ním může ďalej rátať. Čiže bazírovanie na nejakej, jakože, rádovom členské strany Ako keby vytváralo nejaký otáznik, že ide tu aj z druhej strany o něčo. Ešte raz, v podstate na začiatku bol taký dopyt hneď po, po voľbách, že teda nech sa zlúčia strany nech ľudia vstupia do, do, do strany a samozřejmě, že asi mnohí aj očekávali nejaké stranické funkcie, nešlo sa touto cestou v poriadku a teraz sa to vlastně vyřešilo tak, že Uh, po dlhom, dlhom čase uh, uh, ten, ten model je, že OK, niektorí dostali, to je viacerí, vlastně takmer všetci dostali tú možnost, ale v čase, kedy mala strana okolo 2%, a vtedy mno, mnohí nemali tu lojalitu a možno sa poobzerali po něčem inom a uh, tuto možnost, keď bola možno vysoko nelukrativná, nevyužili a a dneska potom, keď, keď sa přišla nepresná informácia, se začali vehementné, keď naraz strana išla na 4, 4, 5, 4, 8, tak možno se stáv, nova stává lukratívnejšou. A tam je treba aj po skúsenostiach Huljakom byť možno opatrnejší. Čiže ako keď se to pozrie takto úplně v kontexte, tak pro mě je... Možná ne podstatné, či je někdo podpredseda, alebo ne je podpredseda. Pod, podstatné je, aký má reálny vplyv, ako e, tvorí zásadné rozhodnutia, ako sa konzultujú interpretáciu nejakých vecí. To je pre mňa, že reálny vplyv nie je formálny. Takže e, tento si myslím, že stále má. a Samozřejmě záleží na něm, do jaké míry ho bude prehlbovať, alebo nie. No a, e, Nebudem ďalej veci hovoriť, že ono to niečo vyplývalo z nejakých uh, veci v minulosti, ale tam už nebudem určitě nič konkure, konkretizovať. Podstatné je to, že my jsme si veľmi dobře údobní, my jsme vždycky boli nad pečkou až dokáž sa netrhol Huliak. Potom jsme išli dolu a potom jsme sa zatriasli. Nikto nemá záujem na rozkývaní strany a ďalších nejakých útoků, ataků. Uh, takže sa išlo do, do situácie je tak by som povedal, keď sa bežný člověk uh, hlásí do strany, tak je to v poriadku, sympatizujem s tým, s tým s to stranou hnutím, dám si přihlášku. Pokiaľ uh, veľmi výrazná tvár strany, uh, nominant chce iść do strany, tak to nerobí tak, že na tlačovke oznámuje a tak, tak sa hadom stretne, já ja môžem presne povedať, já ja jsem sa nikdy netlačil, už jsem to hovoril. Nikdy jsem ne... No, počkal jsem, kým príde ponuka z druhej strany, ta přišla v zmysle, že ústredný tajemník mě ozval. Samozřejmě bolo jasné, že to bolo na podnět předsedu. Já ja jsem nijak neskočil potom, já ja jsem povedal, že dobré, tak však stretneme se a povedzme si vzájemné očekávání. Co čo se očekává od mňa a čo já ja zase očekávám od strany, Uh, toto stretnutí na 4 oči s predsedom bolo. Uh, povedali jsme, já ja jsem deklaroval, že chápem, že teraz strana naozaj je v zlom stave a že to teda v žiadnom prípade nemůže byť vníma oportunistická, oportunistické léuky. Strana dala nejakú šancu Ne, já ja jsem jej pomohl a teda chcem ďalej sa identifikovať hodnotovo a programu jsme si blízky, tak jsme si dali uh, ruky a išli jsme ďalej. Takto sa to robí podľa mňa štandardně, s nejakými výraznými tvárami strany, ale uh, uh, osloviť média a dávať teatrálně a, a ohlasovať a tak ďalej, to jako každý člověk uh, s nejakou dobrým vkusem vie, že to nie je celkom štandardné a nie je to celkom šťastné, takže ako nejaké komunikačné chyby tu byly možno z obou strán a akože nic nehorší jako v takýchto citlivých věcech, tlačit na pílu, lebo to je kontraproduktivné. Tak tol... Romané, já, tě nabídnu, já tě nabídnu druhý, druhý kontext. Ten, ten kontext u tebe je takový, že ty si dostal nabídku a šel si po vzestupné trajektorii. Prostě, stal jsi se předsedou poslovenského klubu, se naslal v, v parlamentě asi součástí toho nejúžšího grémia. Prostě ty si se vstupem šel nahoru. Pan Taraba je na tom úplně jinak. Pan Taraba je ministrem a stal se ministrem nikoli v náhodou. Tím, že nebyl, nebyl přijmutý do strany, tak je na sestupnej trajektorii. A to, to nelze odiskutovat. No? Prostě jeho trajektorie je sestupná ve straně. Samozřejmě, že souhlasím s tím, že je daleko důležitější být šéfem poslaneckého klubu v parlamentu, než nějaký místo stranickým místo To je bez debaty. Hej, panu Tarabovi určitě nešlo o to, aby se stal místo předsedou nebo aby se stal bafuňářem e, ve slovenské národní straně. Cítil být členem, protože, protože to členství by mělo určitý konsekvence. A teďko ještě jedna věc. Uh, Intybo už, uh, už to říkal, nebo to říkal ten posluchač, já nevím, že na tom Facebooku je napsáno, že nebýt Michalka není SNS. To říkal Nebo to si říkal ty. To je, to je pravda. Jo? Nebýt Michalka, tak SNS je nejspíš uh, velmi neviditelná. A uh, jestli. Jestli něco vedení SNS z mýho hlediska, osobního, vlkovo, osobního hlediska, udělalo dobře, tak je to to, že tě nezvolilo do své stranické grémí. A proč je to dobře? Protože ta strana tě může vytáhnout v případě potřeby jako někoho, kdo nemůže za uvadající preference Takhle bych to interpretoval já, e, bez ohledu na to, jestli s tím budeš souhlasit, ale e, zdržuju naše posluchače. Tak, no já bych to jenom doma, doma já jsem se včera díval a už jsem teda upřímně řečeno na to díval víckrát, jestli to není omyl, že jsem tě nenašel dokonce ani mezi členy předsednictva. Uh, já jsem automaticky exofo, člen sa, web stránka se tam asi neznačili, vždycky a politického klubu, uh, poslaneckého klubu jsou exofo, predsed, členovia předsednictva Na předsedníctve ale, které uh, bolo v útorok, jsem nebol, lebo jsem mal v tom čase uh, výbory školský a kulturní jeden doskonca som viedol, takže nebol to žiaden alibizmus, já ja jsem se dopredu uh, ospravedlnil a uh, nemůžem neprísť na výbor, který vedeme. Tak, já jenom proto říkám, že možná to také, ale Já ja vím, že... ten update tam treba, jakože ne, nič, nič netreba za tým, uh, za tým uh, uh, hradať, uh, to aj v stanovách tuším je takto urobené, predtým bol predseda poslenského klubu Danko, takže to tam nedalo, ale môžem povedať, že nech uh, teda to tam doplňá. Dobře, tak to je jenom, jenom takový můj poznatek. Jak jsi říkal, že si spousta lidí myslí, že tě zvolili za představ, místo předsedu, ale že jich nejsi ani. Pýtali, sama, pýtali sama, či jsem nebyl na, na sněme zvolený, tak tam jsem odpovedal, že jako to je. No. Dobře, tak pojďme tedy k mailům posluchačů. Hned první poslal paní posluchačka Zuzana, nemusím představovat, zdravím ji a čtu. Dobrý večer přeji všem. Pane vlku, vy nevíte, co je to žumpalistika, to vám musí vysvětlit Roman. Stačí, když vám objasní, s kým má tu seč, čest, sedě v Národní radě Slovenské republiky při projednávání zákonů. Konkrétně včera o témě k výročí filmu Obchod na korze, co přednesl dušený Rebek a ta PS žumpa neví ani co to je a kde se to odehrává, nehoříct o tom, co předvádí. Co se týče Maďara, stačí si poslechnout Arpáda Šloteze a ten tedy, podle, ten tedy není moje šále, šále kávy, ale asi ho vystihl na 100% s pozdravem Zuzana. Je to mě, a já to beru na vědomí. Tak tedy na, na tohle téma tady je, je ještě víc, víc děcí, takže... Já jen krátko na kontext. Okay. Albo dobré, no však ne. Lením, či celkom pochopí, že o co jde. Uh, uh, myslím, že potom tomu já třeba, že je 60. výročí uh, prvého oskarového filmu Obchod na korze, a já som teda som si myslel, že aspo na tomto sa opozícia s koalíciou e, zhodne, že sa zkrátka príjme nejaké uznesenie, ktoré e, bude pre, e, projekcia tohto filmu a príjme sa uznesenie, že, že je to teda významný počím v československej kinematografii. No a e, už na výbore veľmi vehementné podpredsedníčka za PS Zora Javrova, voči tomu protestovala, že ako si my Uh, hanební podliaci, kteří ničíme uh, kultúru uh, jako spálenu zem, dovolujeme brať do huby nejaký, nejaký takýto akože, film, že však keby sme my vtedy vládli, takže by po slovenskej kultúre nič neostalo a podobné záležitosti. Nevím presne, čo hovorila v parlamente, ale viem, čo hovorila na výbore, tak predpokladám, že uh, na toto uh, pani Zuzana uh, naráža uh, asi bolo to něco v podobnom zmysle, že sme zničili kultúru, zničili kinematografiu, čo teda vůbec nie je pravda. Já ja jsem povedal, že já ja připouštím, že na Fonde podporu sú jsou nejaké problémy, ale audiovizuální fond funguje podle mňa úplně v pohode a to jsou len také veci. A naozaj, jakože, predstava, že ešte aj toto tu uh, urobí, já ja nevím, teda, že keby však nakoniec uh, Kádar Klos, uh, obchod na Korze je naozaj československý film, alebo že by pri výročí ostrých sledovaných vlápukov alebo kolijů. Opozícia v Českom parlamente vystupovala, že čo si to dovolujete, Pripomínať si Oscarové filmy, však keby, za vás, keby vy jste vládli v živote, nebyly by natočené, či až takáto žumpa by bola aj v Českom parlamente, alebo tam máte aspoň niekedy nejaké hranice. Já si myslím, že v Českom parlamente by toto, takúto reakciu nevyvolalo. Asi nejsem úplně jistý, speciálně teda u Koli, protože to udělali svý rákovic, Ale divím se, že tej dobré duši, tej, tej, tej, tej eh, sněhurce za, eh, za, za progresivce nikdo nenapálil. je dobře, vy, vy chcete říct, že my jsme horší než komunisti a za komunistů se to natočilo. Jo? Že, jí to, že jí nenapálili tohle. Jí nenapálili komunisty. No ona by určitě povedala, že jsme horší jako komunistí. Tam Aha, je do To no, to, je, to, je, to, je, to je jasný. Tak já si tady jenom připravím další maily a jdeme na další mail, respektive on je takový soubrn otázek na vás, na oba pánové, takže čtu a vracíme se trošku i do českých vod. Velká zranda. Ah, a, ještě telefon. Tak já ještě vezmu jeden, jednu věc, která bude rychlá na vlka. A, takže otázka je sice na nás všechny, ale uvidíme, jak se k tomu postaví Roman, ale vlku spíše na tebe si myslím. Dnes jsem na internetu zachytil nějaké zatím mnou neověřené informace o vraj velmi zajímavém projevu ministra zahraničí České republiky na návštěvě ve státu Izrael. Víte o tom něco blíž? Jo, nevím. Zpracovával jsem dneska Článek, který vyjde v pondělí na kose a kde to, kde to e, rozebírá ten projev e, autor, který píše pod níkem Haripa. E, Macinka tam byl e, tak těžce proizraelský, že jsem nic podobného už dlouho z české strany nečetl. Čili ano, je to pravda. Tak, A asi není něco komentovat. Tohle. Ne, Olíčí, ne to asi, Dajme, keď je na telefonáci někdo teda na linke. Ano, ano posluchači na no. lincert, věřím, že tam stále ještě je a vydržel, no. takže jsem můžu, trochu čekal, slyšíme se, dobrý večer. Ano, dobrý večer. Dobrý no, večer, můžete se ptát. Uh, chcel bychom se ještě vyjadřit v té kandidatúre Tarabu. Pán Michalko, já nevěle, ale to věm, Slunská národná strana je vysloveně len v rnu, v rukách toho zúfalce Andreja Danka. Vy mu tam robíte takého poslušného, nechcem povedať podržtašku, no vy máte nejaké vedomosti, politolog, ale vy jste politik, vy nemáte talent a politickú intuíciu. Vy budete poslušně mu tak jako ste hen s tím harabinom to extempore mal. A, a, a Danko si je vedomý toho, že vy jste není pre něho nebezpečný. Však to okolí, okolo něho, čo je, to jsou samé nuly. Tam není nikto, nikto. A vy, povedzte, akou vy máte intuíciu politickou alebo instinkt, že si myslíte, že vy dosiahnete Nie, že dve, ale 1,5%. Vy důfate, že dostanete 2% a dostanete potom od štátu peniaze a budete si s nimi prilepšovať alebo žiť a tak ďalej a bude dobré. No ale vy nedostanete ani 2%. Vy si to nezaslúžite. Andrej Danko patrí mimo parlament a mimo akýchkoľvek dotácií. Ten je najiný člověk, který který vyznával len Sijarta, vola kedy Bélu Bugára, potom nejakého šépa Ruskej důmy, potom tohoto Viktora Orbána. To je, to je ja nevím, to je žávadová osoba. Gergely, to je Gergely. No, Dobre, tak ja by som k tomu vyjadrovili. Motorníky potnú ne, nepreťahujte, vy škodíte slovenskej národnej strany, stávte sa akýmsi spolupašateľom na jej konci a tak vám treba. Vám nepomôže nič. kdo pojde do koalície žen takým gánkom? Kto? To bol teda naivný človek. No. A vám sa to oplatí, oplati, že máte Nebože. Nebože, to, to, to požitky. Materiálne, pohodlné. No chodíte, rozprávate, roztekaní, Sme zabudnete, uh, čo ste chcel povedať už pri druhé věte ste úplne na inej myšlienke. A keď ste sa v tom no, to trochu površnú. Prosili... OK, tak akože v poriadku, keď nechcete moju odpověď, tak potom mi nevolajte. No, môžem odpovedať. Ano, poviem. No. Takže prvá základná vec. Najprv si naštudujte, ak by sme měli 2%, tak není žiaden štátný príspevok, ten bývá až od 3%. Hej? Tak to je prvá vec, že keď nás nadávať aký jsem nekompetentní, tak si aspoň základné veci overte, pokiaľ začínáte to verejne hlásať. Druhá vec, uh, ano, ak by sme měli 2%, je to absolútny debakel a je do čo má, samozřejmě, prvé to ide na hlavu uh, predsedu a potom na ostatných. Já ja robím všetko preto, aby taká strana, najstaršie Slovenská, v rámci svojich možností mohla. Áno, priznávam, že nemám až taký vplyv, aký by som chcel byť, aby som mal. Nejaký menší mám. A áno, já ja som jediný asi, který občas samozrejme za štyroma na štyri oči alebo zatvorenými dverami oponujem Dankovi a zopárkrát som mi podarilo presvedčiť ho, aby některé zlé nerobil. Já ja som na sneme bol jediný, ktorý verejne vyšel z... Uh, prejavom, že můžeme sa sporiť o veci, ale extrémně nám škodia osobné útoky a dokonce jsem to formuloval tak, že čo je někedy v ťažkých uh, vecných súbojoch vyhráme, tak osobnými útokmi uh, stratíme. Takže to nech si už lidé povedia, že či uh, toto je, jakože... Nie som ten člověk, čo prítaka. Ani nikdy nesedím v trakte predsedu. idem si svoje veci a napriek tomu, že moje spravení v žiadnom prípade je loálne, ale v žiadnom prípade nie je servilné. To je úplně, že zásadný rozdíl. A však v poriadku, skončíme, ako skončíme. Já ja sa vůbec snažím v zásade preto, lebo tie preferencie, ja verím, že jsou na úrovni 4+, 4-4, možno možná 8. A teda je to stále nadohmat od peťky, čo ale samozřejmě neznamená, že keby se měli 4, 8 5, že by bylo uh, zodpovedné kandidovat, protože naozaj to by znamenalo, že veľmi veľa hlasov by mohlo prepadnúť. a proto budem verejné a v, uh, aj interne uh, robiť všetko preto, aby se urobila nejaká koalícia, o ktorej sa jednoducho hovorí. Áno, Danko je extrémne kontroverzné príjmaní, má svojich priaznicov zjavne, lebo ešte v žiadných voľbách sa nestalo, že by ho prekruškoval ktokoľvek jiný, čo sa napríklad stalo v SDKU alebo v mnohých iných stranách, kde predseda bol prekrúžkovaný inými, jemu sa to nestalo. Hej? Takže ako jedna vec je subjektívny pohľad, druhá vec je realita, že z toho elektorátu SNS nech si to myslíte, čo chcete, Ono to není celkom tak, jako jste povedali. Ale dobré, já hlboko vnímám uh, kontroverzie, které jsou okolo jeho osoby. A uh, teda... Je vrchol cynizmu a já ja, samozřejmě jsem zvyknutý na to. Mně povedať, že já škodím SNS, tak to je úplně vrchol uh, já nevím, či hlůváctva absolutnej osobné, nenávisti voči mojej osobe, alebo já nevím čo, ale uh, na neobjektivnost a absolutné krivé odsudky jsem zvyknutý a vím s tím žít. No a teraz, jakože, pointa toho celého. Kriticky, nekriticky nepapagujem to, čo hovoria. Já naopak častokrát hovorím a verejně to přiznávám, že jsou problémy. Já ja jsem trikrát, a aj teraz tri roky, alebo tri roky potom, čo jsem za sebou v jednej relácii, a povedal jsem, že v roku 20. Teraz, teraz, v tomto čase, keď SNS sa nedostalo do volieb, teda do parlamentu, že mal predseda, který bol vtedy na čele dať funkciu k dispozícii a dať šancu někomu jinému a mali byť primárky stranické, které nie sú v stanovách, ale mali byť. A toto je moja dlhá, konzistentná, konzistentný nástroj. Dobre, urobila sa to nakonec roku 2023 inak, no a Nechám to už na ostatných ľuďoch. Ja som už teda, keď som sa niekde dostal, tak sa snažím robiť to, čo je v mojich silách, moje síly si nie sú neobmedzené, ale keď si někdo myslí že len výmenou figurky se to zmení a že keby na čele SNS bol taraba, že okamžite by malo 10%, tak to si dovolím veľmi zásadným spôsobem spohybniť, že také jednoduché to zase nie je. Takže toľko moja, moje odsudok a majte si svoj názor v poriadku, ale ako vyprosujem si, ak vy hovoríte o mne, že ja jsem najväčšie škodná v SNS. Toto je vrchol akože, z prostoty. No, mě teda napadlo, že největší kontroverze přece byla, když si říkal, a já teď nevím, kdy to byl rok, ale že no. politik nesmí být směšný a Danko je směšný. Ano, a to se tak. A já jsem to nikdy, nikdy neodvolal a tri roky potom, už když jsem byl, nevím, či jsem byl vtedy šéf poslaneckého klubu, samozřejmě zase mi to přišli a znovu mi to jakože zdali, ma konfrontovali s týmto výrokom a já jsem ho v podstatě zopakoval a povedal jsem v roku 20 po debakli vo voľbách mali byť primárky a sns si mohla nájsť nejakého jiného tohto. V roku 2023 urobil minimálně sebareflexiu v tom, že vedel, že sns nemá šancu a urobil nejaký, nejaký zhluk osobností. Samozřejmě bolo to pre zo stranických uh, hľadiska Pirhovo víťazstvo, ale samozřejmě strana se sa znova dostala na, do první ligy politickej a teraz se s tím nejakým způsobem pracuje. Danko má svoje silné a aj slabšie stránky a treba hľadať možnost, ako ich možno tie zlé eliminovat uh, já ja si to uvedomujem, já ja nejsem nekritický obhajovateľ a nikdy neobhajujem veci, kterým neverím. A robím to, čo je v možných možnostech. Já ja nehovorím, že jsem člověk, který dokáže spasit ani SNS, ani slovenskú politiku, ale akože medzi výrazné osoby a aj slovenské politické scény si myslím, že už patřím. No, Já tady jenom v mailech, když je tady člověk, tak jak je posluchači posílají, tak jeden tady zrovna je. Já to se vás vlastně můžu zeptat obou. Dobrý večer. Kdyby Danko odstoupil a předsedou byl Taraba, v tom momentě má SNS 8%. To vám garantuji. Ale Danko to neudělá, tak jde mu o Slovensko nebo jenom o to být předsedou. To je napsal posluchači. God. A já zásadním způsobem spochybňuji, že také jednoduché to je. Tak jednoduché to nebolo. Taraba bol šéfom strany a nejvyšší v uh, nejvyšší suma v prýzkume nejvyšší suma byla 0,3%. Takže jako když někdo je taky strašný hutrolín a taky mudrý, tak nevím pově, že že tak to jednoducho absolutně nefunguje. A jakože to jsou také to jsou uh, řeči, které nie sú a neboli nikdy ničím verifikované. To jsou len zbožné priania, ale to jsou len také řeči, áno, Boris Kolar povedal, že 10, no nič, povedal to len tak, ako ak by to bolo také jednoduché, že dajte nejakú stranu, občas sa stane, že Petr Maďar z rozbitej a zničenej uh, koalice v priebehu dvoch rokov urobil najslejšiu stranu, Pri všetkej úcte si myslím. Aj Lipšic sa myslel, že aká to bude strašná hviezda, že ako on spasí KDH, že to bude nový typ politika. Urobil novou väčšinu, čo je absolutný dát dať si takúto stranu. Nová väčšina, ktorá získala 1,5% hlasov. Tak jako sorry. Tak kolku funguje by ty čísla pro tebe? Já nevím, to, hele, to je spekulace a e, já nemám e, žádný záchytnej bod, e, kde bych řekl, ano, na té spekulaci něco je nebo není. Dobře, dobře, tak dáme opět slovo posluchači, který na telefonu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, počujeme Dobrý sám? večer, ano, slyšíme vás, dobře, můžete se tát? No, uh, já jsem Slovensku národnou stranu volil do parlamentu ale ma veľmi zklamali. Za dva roky, alebo tri, či koľko sú tam, sem doviezli 56 tisíc Afričanov a Azíčanov a Slovakov prepúšťajú z roboty. To čo je za politika? No já nevím, kdo to přišel. To, že jsou z tretích krajín nejaké obmedzenie, teda znižení Prahu, to je pravda, lebo naozaj v některých profesiách nie, ale že by to boli právě Afričani, tak to teda ani náhodou. jsou to, áno, z tretích krajín jsou nejakí Filipinci, jsou nejakí možno, ale dosť málo stredoazícov. Keď som si pozeral štruktúru slovenských prisťahovalcov. Uh, tuším jeden, uh, tuším z Nepálu alebo z nejakých takých, tam bola relatívne väčšia, ale ten z afrického z afrického kontinentu nič a stále jsou to rádové 100 tisícoch ľudí, akože všetci kumulatívne, uh, teda s výnimkou Ukrajincov, ktorý je viacej takže žiadny, uh, žiadna záplava afričanů sa nenastala akože, keď někdo něco hovorí, nech si to troška pozrie a nech potom s exaktnými číslami tu něco hovorí a ešte raz je to rezort práce sociálnych vecí, který znižuje bariéry na trhu práce pre některé nedostatkové profesie. Ano, je to, je to velký problém. Ten istý problém mají aj, aj Nemecko, aj Česko, aj kdekdo. Tak, ano, určite by bolo lepšie dať taký typ odmien pre náš priemysel, aby nebolo potrebné dovážať ľudí z tretích krajín. Ale myslím si, že narozdiel iných uh, evropských krajín, Slovensko je stále ešte relatívne veľmi etnicky homogénné a uh, my toto nejakým spôsobom nepodporujeme. Uh, to znamená, že uh, na to, ako je to Európa, tak Slovensko je na tom ešte veľmi dobrá. Tak, pokračujeme tady v člení mailu a mám tady připravné pro jednu takovou záležitost pro vlka. A nejprve tady věci, které už jsme tím způsobem probrali, a ještě a Budeme pro pana Michelka, ale nejenom pro něho. Mohl byste objasnit, respektive, jestli ty pozice vůbec to, co se děje SNS a panem Tarabou, Četl jsem nějaké, jaké vysvětlení v médiích, ale povím, že se mnou že jakože nic moc. Skonání vedeně se nezačínám být trochu zmatený. No, a podle volebních průzkumů asi nejsem sám. A pro pana Michalka, byl byste prosím v parlamentě. Byl jste prosím v parlamentě, když se projednával návrh pane Jariápka, ohledně oskarového filmu Obchod na korze. Jaký váš názor na vystoupení paní Jourove? Pokud můžu poprosit, máte nějaké názory poslanců, už, ať už z koalice nebo opozice, jak se říká, takzvaně off record. Tak tohle jsme nicméně probrali, jestli chcete těmhle dvěma záležitostem. No určitě ne. Roman? No, já uh, jsem ja to v podstate odpovedal. Myslím si, že veľmi rozsiahlým spôsobom jsem o pomeroch v rámci SNS hovoril. A čo sa týka uh, vystúpenia v parlamente pri tom Oscarovom filme a pri tom uznesení, niečo jsem tuším na YouTube pozeral a hlavně jsem si to odžil na výbore, kde Javrová teda přišla s tým, predpomínám, že plus minus to isto robila v pléne a uh, Tuším, že Vlk povedal, že to, to, to Hadam si myslela, že komunisti byli lepší. No ano, ona si myslí, že komunisti boli lepší. Měra, jako to nazvať destrukce a idiotie nemá hranic, takže, takže uh, pre mňa to prekvapenie nebolo. Uh, u nás je to troška inak, jako v Čechách, jsou hlasovací bloky, kedy jsou všetci poslanci a potom je tam len zopár ľudí, ktorí, ktorí uh, teda sa venujú danému prerokovanému zákonu. Ale já ja si myslím, že je celkom fajn toto vystúpenie pani Javrovej uh, pustiť na sociálne siete a potom čítať, uh, čítať uh, tie komentáre. Myslím, Myslím si, že uh, jemně povedané šlapla velmi vedla. Tak, no, a teď... Až s ní budeš mluvit, Romane, tak ji navrhni že teda kultura na Slovensku by se měla vrátit k tomu modelu, který byl za soudruhů, to znamená nějaká komis, která bude schvalovat eh, natočení každého filmu s ideologického lediska a eh, dohled eh, komunistické strany nad eh, scénáři a podobně. Že si že na to připravený, když, když to pozlení bylo lepší, tak jo, to zavedete, no. Tak. Ať podá poslanecký návrh zákona. Ano, ano. Tak. tak se... kvalit, Kvalitnél to, čo je progresivné, no, to je ten problém. Tak věci, které se týkají SNS se určitě budeme věnovat, ale protože čas se blíží ke svému konci, mám tady ještě některé věci na vlka. Tak tady mám ale vlku jednu takovou záležitost, když jsme tady mluvili o tom briefinku Andreje Babiše s Markem Rutem, tak a, a máme připravené audio z toho, co Andrej Babi říkal, byste slyšel tak, jak to zaznělo, tak pojďme si to dát. Uh. Vážený vlastně pane generální tajemníku milý Marku, já jsem samozřejmě velice poctěn tvojí návštěvou. My se vlastně potkáváme relativně krátkém čase, už po třetí. E, jsem strávil minule dvě hodiny ve rezidenci v Bruselu, e, ještě před nominací a viděli jsme se krátce v Davosu, no a teď Seš tady s námi. a samozřejmě máme velkou radost, protože e, my jako nová vláda, která de facto je necele čtyři měsíce ve funkci, samozřejmě považujeme naši obrany schopnost a, a naše závazky e, v rámci NATO za, za velice důležité a prioritní. E, dnes jsme jednali společně za přítomnosti ministra obrany, pana Zunu a za přítomnosti ministra zahraničních věcí a e, mluvili jsme samozřejmě e, i o výdajích e, na obranu, které samozřejmě jsou pro nás důležité a určitě jedna z priorit je vybudování e, v větší armády, než, e, než máme. Domluvili jsme se, že naše týmy si vymění ty čísla, aby byly jasné, jaké jsou to ty procenta, protože samozřejmě to HDP stoupá neustále. A když jsem se stal ministrem financí v roce 2014 a myslím byl premiér, tak jsme začínali na 42 miliardách a vlastně jsme to dotáhli někde předtím, teda dnes jsme opustili vládu více ano 100%, ano, takže bylo to přes 90 miliard. A tím, že to HDP vlastně stoupá, tak kdybych mohl interpretovat ty čísla, tak bych řekl, že, že ta částka od roku 2014 do roku 2025 se, navýšili, se navýšila čtyřikrát. Ale rozumím tomu, že ty pravidla jsou na ty procenta na HDP. Já jsem to... Už jednou na tom samitě NATO panu prezidentu Trumpovi vysvětloval, že každý máme jiné HDP a každý máme jiný nominálně to HDP, ale my určitě uděláme všechno proto, aby jsme zkrátka ty závazky plnili. Naše armáda v rámci NATO má skvělý zvuk a naši vojáci i v rámci Afganistanu a na všech misích mají skvělou reputaci, jsme na ně hrdí a samozřejmě si jich velice vážíme. Ta situace, která je ve světě teď, je samozřejmě napjatá, zítra nás čeká vlastně, videokonference s naším přítelem Emanuelem Macronem a, a s britským premiérem Starmanem a dalšími členskými státy ohledně situaci v Hormusu. A já jsem rád, že kolegové z Ministerstva zahraničních věcí, pan ministr Macinka a pan Zuna, že přicházíme s návrhem, návrhem a s vmatatelnou nabídkou, jak pomoci zajištění bezpečnosti v hormonském průlivu. Nechci mluvit o tom do detailu, je to samozřejmě záležitost, které my jsme silní, náš průmysl je silný, naše technologie jsou silné a já myslím, že to naše přátelé i možná i prezidenta Trumpa potěší, že dostane takovou zprávu, že Češi tady dávají na stůl tuhle nabídku. Takže já samozřejmě jsme diskutovali o tom, co se děje i v rámci zásobování Evropy pohonými hmotami letecký benzín, rafinérie, že Evropa by měla, měla velice rychle přehodnotit a podívat se na tu bilanci uh, a podívat se na tu sebestačnost, jo, protože to, co se stalo, nebo se děje v Hormusu, samozřejmě s tím nikdo nic nepočítal a teďka všichni jsou překvapeni, co všechno se vyrábí z ropy a z plynu a tak dále, ale to je záležitost, o které určitě já budu diskutovat s kolegy na neformálním samitu příští týden na, na Kypru. Takže ještě jednou moc děkuju moc si toho vážím, známe se dlouho, takže myslím, že ten náš vztah je velice důležitý taky v rámci tohoto, že e, víš sám, že já jsem vždycky bojoval za zájmy Evropy, že Česká republika samozřejmě bohuje za svoje zájmy, ale i za zájmy Evropy a Evropa musí být konkurenceschopná, musí být uh, i v rámci obrany uh, sebestačná a o tom nám vše jde. A moc děkuji za tu návštěvu a těším se, že se tady s námi. Tak, tak to byl Andrej Babiš, přesně tak, jak to zaznělo na briefingu A budu stručný. Je mi stydno, a to je všechno. Tak to bylo rychle a stručné, tak, ale musíš uznat, že jsem to vlastně reprodukoval úplně přesně, jo, smlouvě, ano, jak to říkáš. Ano, bohužel, bohužel jsem to reprodukoval dokonale. Tak jo, tak pojďme na mail Posílal otázku Miloš. Zdravím, určitě jste zachytili vyjádření ruského představitele bývalého předsedy vlády a prezidenta Medveděva, že budou útočit na zborářské závody, které zásobují Ukrajinu a mezi nimi i závod při Praze. Můžete se k tomu vyjádřit. Děkuji a pozdovi všechny do studia. Pěkný večer Miloš. A tenhle story ještě by byl úplně kompletně asi dobře že pan Macinka si ruského předovolila hmm. v této záležitosti. No, tak Evropa, Evropa přilejá benzín do vohně, ten vohení už je dostatečně velké a Evropa dělá, co může, aby, aby byl ještě větší. Jednak, jednak tím, že se přesunuli ukrajinský závody na výrobu dronů do Evropy, kde Rusové nemůžou bombardovat a odkud se teda chrlí, chrlí obrovský množství dronů pro ukrajinskou armádu, a dokonce i na ruských zdrojích eh, dneska existují eh, statistiky, které říkají, že Ukrajina má převahu, eh, dronovou převahu na frontě. To je prostě fakt a Rusové s tím jako moc nejsou schopni udělat s výjimkou teda výhružek a jestli, je, jestli ty výhružky zrealizují nebo ne, tak to ví Putin a nejbližší okruh jeho vědných. No a druhá věc, která mě dělá bezprostředně větší starost, to je zadržování těch ruských tankerů s tí flotily. Když Švédsko eh, zadržuje tankery Finové, eh, francouzi, Britové to zkouší. Kde kdo, kde kdo to prostě zkouší? A já si říkám, kde je ta červená linie, kdy v Putinovi bouchnou saze? Řekne tak dobře, tak eh, jako koledovali jste si takže zkušební odpal do, někam do moře jaderný úder a když to nepochopte, tak příští bude na Ukrajinu a když to nepochopte, tak příští bude na Evropu. Prostě my se blížíme, to jsou, to jsou provokace, kdy to Evropa zkouší, co se ještě může, může dovolit. Místo toho, na jednu stranu Evropa říká, my chceme skončit iránskou válku. Každý tomu rozumí, protože ta válka je nebezpečná ale na Ukrajině, na Ukrajině ne, tak tam se bude válčit vůr pryč. A Evropa je ten, e, který tu válku e, rozmíchává, co může. A tomu já téhle sebevražedné politice Evropy nerozumím. Ono ani, ani ta situace s Ropou, která je, protože Evropě dojde letecký benzín, a nevím, jestli za čtyři týdny nebo za šest týdnů, ty zásoby jsou velmi omezené. A letecký benzín prostě není. A Evropa místo toho, aby začala přemýšlet, jak přežít ropnou krizi, tak ruský tankery obsazuje, dělá všelijaké potíže a Rusko eh, snaží se Rusko dotlačit, já nevím k čemu. Co si, co si jako představují, že asi se s tím Ruskem stane, že se rozpadne? Že tím rozpadem Putin ten červený knoflík e, zmáčkne. Se všemi důsledky, který, který to bude mít. Já nevím, co, co Evropa sleduje. E, zajímalo by mě, jestli to ví e, Babišův přítel Macron a Babišův přítel Rute. Milý Marko. No, tak, Skrma, nechceš tomu? Že otázka byla i na tebe vlastně. Zjelkáme, posici, ale až nemáme až už málo času, tak já potom možno, keď, lebo máš ještě na vlokat nějaké maily, tak aby... Ano, tak stihl. Ano, ještě se dostane k mailu o zdravím do studia. Je to vlastně taková mezinárodní uh, záležitost a vlastně navazuje na to, o čem jsme mluvili. Evropská komise vyslala na, na pátek, to znamená zítra do Budapeště delegaci, která představí Petrovi Maďarovi 27-bodový ambiciozní plán pro budoucí vládu Tysy, který musí do srpna naplnit a bez pokud chce čerpat 18 miliardový balík evropských fondů plus 17 miliardů, miliard úvěr pro účely posilnění obrany schopnosti Ukrajiny. A pro zajímavost vzpomeneme některé z podmínek napravit s uh, Ukrajinou vztahy ve všech oblastech podpoři sankce proti Rusko odblokovat 90 miliardový úvěr pro Ukrajinu a další. To v praxi znamená, že představitelé Evropské komise, kteří mají jinak plná ústa, řečí o svobodě a toleranci, zadržávají peníze pro Maďarsko jenom proto, protože chtějí hlasovat svobodně, jenom proto, protože chce hlasovat svobodně a ne tak, jak to vyžaduje bruselská nomenklatura. Eurokomise se tedy zprává podobně jako komunistický funkcionář, který v 50. letech hovořil lidem, že na dobrovolnou sobotní bramborovou brigádu samozřejmě nemusí přijít, jen ať se potom nediví, jaké to bude mít následky. Co by co v studiu na to uh, rád vás poslouchám i vaše názory. Děkuji, Ivan. Hmm, tak já to pamatuju, ty bramborové brigády a musím říct, to. že ty funkcionáři, jo, který vyhrožovali tímto, mě, mě připadají ve srovnání s von der Leyenovou a její komisí, v podstatě jako neškodní strojové. Takže posluchač má pravdu. Hmm? Tak a poslední, který asi stihneme a v závěr tě nepochybně potěší, a ještě tedy je to samozřejmě návrh Tomáše Trabovi. Pan Michalko hovoří o jak pana Traby k SNS, tak se ptám, jakou loajalitu pro, projevilo SNS k panu Trabovi, když denně bojuje s opozicí, kopou do něho denně nejen na hoxid od šíleného primitiva hlín, hliny, či nevedomé štolovej, nepo, nepo, neslyšela jsem jedinou obranu či tiskový briefing o úspěchších Tomáše Traby na ministerstvu životního prostředí a on je má. Odhospodářský podnik transformace následné zisky, odstraňování skládek nebezpečného odpadu, uh, kompa, lesy, máliné Gabčíkovo, rozumí rozumě komunikuje z médii a faktami odhaluje jejich klamstva. Uh, to samé dělá Šimkovičová, nikdy se jí nezastali, protože pan Michalko se nestal ministrem kultury. Ta malost a, a nakonec vážím si pracověhnutosti no pana Michelka, ale výsledky se nedostavují. Hold práce komentátora a politika jsou dvě věci. Proto tvrdím, že komentátor by nikdy neměl vstupovat do politiky. Michelko, Chmelár a Baránek jsou ilustrací této pravdy. Všechny vás zdravím a opětovně tvrdím, že vlk je diamantem slobodného vysílače a pan Michelko by měl poslouchat i mezi řádky. Žež Mariáné je, je znova. Já, já se budu opakovat. Vážené posluchačky a vážení posluchači, ze všech 150 poslanců Slovenské národní rady je jediný, když, když vynechám Roberta Fica, tak ze zbylých, ze zbylých 149 poslanců národní rady máte jednoho jediného svého opravdového poslance. A to je Roman Michelko. Nikoho lepšího mít nebudete. Prostě nebudete. Berte, berte to tak. Nebude tam nikdo e, s větším rozhledem. Nebude tam nikdo pracovitější, nebude tam nikdo poctivější a slušnější. Že Roman je jeden ze 150 a nemůže přehlasovat těch 149. A není to ani e, kouzelný dědeček. Který by měl ještě arabilým prstem, aby s ním otočil a řekl: A zejdete na Slovensku, zavládne blahobyt a otočil tím prstenem. Tak to román opravdu nemá. Ale máte slušního, znalého, schopného poslance, tak si ho vašte a nekopejte do něj. Kdo je lepší? Pokud mi někdo napíše, ten a ten je lepší, tak já se na něj zaměřím a budu ho srovnávat s Romanem. A pokud, pokud zjistím, že je skutečně lepší než Roman, tak to, tak to veřejně vyhlásím, veřejně to přiznám. A Romanovi budu říkat, hele, Romane, buď um, jako na trajektorii poslance XY, protože ten v těchto bodech tě překonává toli, z mého hlediska o tolik a o tolik procent, a zkuste mu aspoň přiblížit. Ale já nikoho takovýho nevidím. A tam vidím spoustu, spoustu lidí, který do politiky nepatří. A to, to jak v opozičních lavicích, tak v těch vládních. Prostě je tam spousta lidí, kteří by tam být neměli, který já, kterým já bych nesvěřil ani trafiku. Ale prostě nikoho lepšího než Romana nemáte. A ty věční útoky na něj nemají žádný smysl, co, co tím chcete dokázat nebo docílit, jo. Co, co vás motivuje k tomu, že pořád ště ucháte do Romana? Nechte ho být a nechte ho pracovat. A buďte rádi, On Roman má natolik odvahu, že chodí každý 14 dní, chodí si pro kartáč, pro posluchačský kartáč a nikdy neodmítne. A odpovídá tak, jak umí. Přesto, že dneska jsme slyšeli eh, jako takovej ten, eh, tu sedlinu, kdy, kdy byl v podstatě osobně uražený. Tohle chcete, aby ta, takhle si představujete, že, že budete komunikovat se svým poslancem? No, co to k tomu dodat, Romane. Dobré, já možno potom povím, keď sa, keď sa uh, o, o rozlučí uh, Vlčko, lebo už, už 5 minut pre, preťahujeme, tak nechám nech do, dovedu, ale já si minimálně k druhé části potom ještě, až tak že posluchač bude na, na linke, tak k tomu sa teda vyjadrím. Dobře, tak Vlku, vlastně ča, hrozně rychle nám to uteklo a čas se naplnil, takže ty máš vlastně docela nabitý týden minimálně za ten poslední, takže Možná tak končí. Já už jsem, te, tenhle tam mi končí, tenhle týden už nic dalšího mu není, protože dneska jsem si myslel, že nevydržím ani do desítě a jako podivu, takže, takže všechno dobrý. Romane, děkuju a ať jsou na tebe posluchačky a posluchači hodní. Já jsem věděl, že dneska to bude těžký to jiný být nemohlo. ty tobě děkuju taky, protože jsi výborně připravený, jako vždycky. Bodískovi děkuju za, zás za zásko. A všem našim věrným posluchačkám a posluchačům za trpělivost s náma a za jejich přízej. I když někdy ta přízej není úplně přízní, ale když nás poslouchají, tak je to důkaz toho, že to vysílání pro ně má smysl. Takže všem přeju pěknou, pěknou dobrou noc a pěkný další dubnový víkend. No a za 14. naschledanou trikolory. Tak, děkujeme Vlkovi. Děkujeme Volkovi za velmi hluboké a detailné přibližení těch českých reálí, hlavně teda to, co se dělo v Brně, lebo nové veci jsem se dozveděl a samozřejmě jeho analýzy jsou brilantné a velmi obohacujíce. Děkuji mě i za podporu, však uh, já si ji veľmi cením a vážím. A uh, Samozřejmě, e, za přípravu, kterou ona naozaj brilantná, nás na znova přemu, e, aby si oddychl a o 14 dní. A verím, že znova e, zajímavými tématy českými a slovenskými se znova budeme počuť. Rodmane, já jsem se ještě nevodpojil a ještě jednu věc požádám tě o to, aby si potvrdil e, posluchačkám a posluchačům, za, že nejsme příbuzní, že jsme se nikdy jo. na život nepotkali. Že eh, jsme mě neangažoval ani jako svého poradce, ani jako asistenta, eh, že spolu nemáme kromě přípravy na relaci, kdy si vyměníme maily, jako žádný kontakt. Aby, aby to slyšeli, protože já čekám, kdy někdo vyrazistil. potvrzujem. ne potvrdzujem. A jedinýkrát jsem viděl, ako vyzeráš, keď jsem raz na nějaký debatní klub, alebo takú nějakou reláciu no. na YouTube viděl, takže to je jediný vizuální kontakt, kedy jsem vlastně zistil, ako je vyzeráš. Takže e, roky jsem poznal iba hlas, teraz už vím aj, aj teda tvár, ale naozaj nikdy jsme se osobně nestretli a poznáme se iba prostřednictvím e, slobodného vysielače. A že o tebe nedostávám žádný prebendy, nic Nie, takového. to. to v žádném případě Všetko robíš to plné znezištěné ale na základě svého vědomí a svědomí. Tak, přesně tak. tak. Musím absolutně podpisovat a potvrdit. Je to přesně tak. Tak, teďko dobrou noc. Tak, dobrý, vážení dobrý, dobrý. tak vážení posluchači, vlk se tedy s námi loučí a, a my budeme v druhé části pokračovat už tedy pouze s Romanem Michalkem, tak to tedy poslancem a předsedou poslaneckého klubu SNS a já jenom řeknu, že ještě teď zhruba do 23. hodiny budeme brát telefonní otázky, které případně ještě můžete Romanovi položit přímo a mezi tím budeme číst ještě docela záplavu mailů, která přišla samozřejmě s tím okamžikem, kdy jsme otevřeli téma, na které tady samozřejmě jsme čekali, že velká záplava přijde, takže budeme mít to. Ok co odpovídat? Ta hudební přestávka dnes ani nemusí být, protože poštěl jsme si Andreje Babiše vlastně místo něj. Takže o této. Já bych jsem dopovedal tady... to, co ten, ten ano, ano, určitě. Já jenom řeknu, takže, takže telefonní linka je otevřená, o této chvíle funkční. A ještě když se dostaneme teda k prvnímu mailu, případně telefonu, tak teď Romana je přesně ten prostor na to dopovězení, co si dopovědí tak jo, a nedostali bychom se k tomu už případně. Dobre, takže chcem len povedať, že čo sa týka e, vzťahu SNS za Tarabu, my jsme verejne deklarovali, že si e, vysoko hodnotíme a jeho manažerské schopnosti a je to, ako manažuje e, ministerstvo. E, sme radi, že máme takého schopného človeka. E, toto bolo vždy a vždy, keď aj teraz boli nejaké spory s Huliakom a tak, jsme podporovali jeho videnie na koaličních rádach budeme za prechodnost jeho zákonů a e, zo strany SNS, aj na tom stretnutí jsme jasně mu dali otázku a nikdy nepovedal, že čo on má proti SNS, respektive, či si on vníma niečo, že jsme se voči němu zachovali někdy za posledních dva pol roka nekorektně a v podstatě nepovedal nič. A nebudem hořit teraz druhou věc. Čo se týka ministerky, je absolútná zvrhlosť a tuposť, keď někdo hovorí, že ja som sa urazil. Keby som sa ja urazil, ty si nedávno púšťal uh, zvuk od uh, Beaty Jurik, ktorá konštatovala, že som najaktívnejší poslanec koaličný poslanec a presne povedal preto, lebo teraz dobre počúvajte, vy môj brutální hatery, lebo. Všetky zákony ministerstva kultúry obhajujem ja a aj predkladám ja. Přesněji povedané, za 2,5 roka ministerstvo predložilo zákon o STVR, co se nedalo nepředložit, zrušení slovenské televízie nebolo možné dať poslaneckým návrhom zákona, to každý příčetný člověk ví. Potom byly nejaké absolutně nepodstatné transpozície evropských noriem a teraz prichádza v podstatě druhý zákon zdielne, nad ktorý som ale strávil 4 alebo 5 mesiacov, asi 10 sedení a jakože de facto som veľmi intenzívne sa připravoval a formoval zákon o audivizálnom fonde. Všetky ostatné kľúčové zákony o fonde na podporu umenia a tak ďalej, o kultminor, o galériách a tak ďalej a tak ďalej som predkladal ja ako poslanc já ja jsem chodil po výboroch, já ja jsem chodil po, uh, uh, uh, v pléne, já ja jsem vystupoval, já ja jsem ich predkladal, chodil jsem na ústavoprávny výbor čeliť uh, plavákovej, uh, števulovej, kolikovej, dostálovy a tak ďalej, kde naozaj uh, vás tam scupují a strhají a robil jsem to preto, lebo Čo myslíte, prečo asi niekto, prečo to nešlo vládnym spôsobom? Dobre, chodia tam štátni tajemníci, ministerka teraz po dva a pol roku prie druhýkrát na výbor, čo je naozaj veľmi atypické. Keby som sa urazil, a boli vzťah, ako by bolo Milanová a Čekovský, ktorí sa neznášali a tak a robili si zle, tak by som toto určite nerobil. Já ja vnímám svet, ako je, a chcem urobiť max pre e, možnost. I já ja to schytávám za Fóna podporúmenia, až sekundárna ministerka. A ten zákon byl v zásade písaný na ministerstve. E, a já ja som to možno dneska jeho troška korigoval, lebo nevšetky veci došli. Takže toto, kdo pově absolutně, že nič. A pokud si někdo myslí, ano, mám iný štýl jako ministerka, Respektive takto, ministerka má tlačovky a nejakým způsobem robí politiku, ja ju robím inak. A som, ja chodím s oponentmi, ja diskutujem, ja som tvárou tohto. A keď si někdo myslí, že politika sa robí tak, že ministerskí úradníci napíšu zákony a potom někdo iný to oddomaka. V parlamente, v na verejnosti a že toto je nejaká že urazenosť, No keby som bol urazený, tak nerobím nič. Takže keby mal človek, ktorý toto tvrdí. elementárnu mieru, príčetnosti a slušnosti, tak by sa mal extrémne hanbiť za to, čo hovorí. Ale v poriadku však ja spravodlivosť nikdy nenájdem a už vůbec neobjektivnost, Takže ak niekto ťahá agendu rezortu kultúry v parlamente a v verejnosti v médiách, tak som to predovšetkým ja. Ale no, okay. a teda nie som urazený, nie som urazený, robím to, čo je, vnímám, že svet je taký, jaký je, e, nejak sa rozdali karty a nejak to teda bude, ale e, vyprosujem si takéto veci, že mena, hejtujú, meňá, který odmaká všetko, čo sa len dá, mená, který je... Najaktívnejší koaliční poslanec, mená, který mimochodem kdyby bylo ještě mediální vystoupení, tak si myslím, že ještě by se to zvýšilo, protože to byly iba legislativní návrhy v parlamente. A ano, jakože chápem, že nikomu nevíde, nikdy nikomu nevyde člověk v ústraty a někteří lidé mají asi, někomu straš, straš, straš, strašně vadí ten styl, že já ja sa vždy prioritně snažím argumentami eh, zdolať oponenta a ne osobnými útokmi. Pre někoho je asi dobré byť eh, eh, možno jako Bartek, možno jako Pročko, len v opačnom smere, alebo nevím, kdo v poriadku, toto není můj štýl. Ak je toto váš štýl v poriadku, ale viete čo? Potom to očekávajte od svojich idolovných, aj oni chodia a obhajú a dajú svoju kožu na trh a ne mne nakladať a někoho... To sa doslova vezie, tak toho adorovať. Ale dobré, chápem, že nemůžem čakať objektivnost, chápem, že život je nespravodlivý, Chápu, že neexistuje nespravedlivější vec ako uh, uh, múdre řeči všetkých poslucháčov, ktorí sú silní za klávesnice počítača a nakladajú. Uh, ale toto uh, viem s tým žiť, ale teda dovolím si povedať veci, tak, ako sú a ví sa to respektíve zásadne sa ohradiť voči takýmto odsudkom. A som veľmi rád, že uh, Vlk to presne povedal, a nemôže sa na túto neskutočnú krivosť pozerať, že človek objektívny, naozaj nemáme žiadne väzby, ani rodiny, ani žiadne, tak vidí to tak ako to vidí. Já ja nehovorím, aj on môže mať nejaký skreslený pohľad, ale myslím si, že podstatne bližšie objektívnosti ako tí, ktorí si otierajú hubu od mňa. No, Já jsem jenom chtěl, jenom teda posluchač máme na, telefo na telefonu, takže určitě vezmeme, já jenom ještě než mu dáme slovo, tak jenom dvě věci mám k tomu. A jednak, když jsi, jsi zmínil ten žebříček, tak já jsem si teda mezi tím otevřel ještě to pořadí, tak koukám, že si se ještě opět pos míst posunul nahoru, takže aktuální místo je číslo 39 z 200. A, a jenom, nevím, jestli to máš nějak v hlavě, jestli to tak je, ale návrh zákonu 28, pozměňovák 11 a vystoupení v rozpravě 84, Jí tady počítej. No. Tak hovorím, já je... ja, takto, ešte treba povedať, že prečo je opoziční sú lepší, lebo naozaj, keď je obštrukcia, tak my nebudeme, nebudeme predĺžovať ten čas. Možná nás teraz kvůli uh, redukci alebo zmene voľby zahraničia čaka ďalšie 4-5 dňová obštrukcia. No určite tam nebudem vystupovať, lebo keď 5 dní zaseká opozícia, týmto tak já ja nebudem pridávat. Takže, aby bolo jasné, z definícia z princípu koaliční poslanci majú podstatne menší vystúpenie, lebo nám ide o to, aby sa prijali zákony, nie, aby sa ťahal čas. Jo, tak jenom si 39. jenom tak jako pro porovnání, jenom, tak vedle je pan jistý Juraj Krupa a návrhy zákonu 26 pozvěňujáky 3 a vystúpení v rozprave 219. Jasně, jsem, no jsem to vysvětlil. No. Přesně tak. No a potom druhá věc, jenom když jsi zmínil, teda paní Jurík, která citovala o že Žebříčech, z kterého cituju teď, tak jsem si samozřejmě vzpomněl na úterní RTV v sestavě Dream týmu uh, Makara Jurík Michalko. <laughs> a ten začátek, jako ano. co si to dovolil, drze tam jako nesouhlasit s paní mesterem. <laughs> Jasně. Myslím si, že na mojem Facebooku je uh, extrémně skonsenzuální uh, uh, pohled na tuto gesto, já jsem to aj jasně zdůvodnil a 90% diskutujících mi dalo zápravdu. Tak, tak to je jenom taková jenom drobná odbočka, která se mi hned vybavila a samozřejmě musím respektovat, i tady je posluchač. Takže máte slovo, můžete se Dobrý večer. Dobrý večer. Nerád zruším tuto peknou dnešnou hodinku, ale vědná se o to, že pán Michielko může dokázat svou a alebo že má gule, lebo mňa štře už důvšou dobu, okrem té mnohodobéj babylončiny, angličtiny, která sa proniká do každého walk, go a, a, bike a tak ďalej. Tak okrem toho si máme chránit e, slovenský jazyk. Viete o tom, paníšel? Že byste. Nevím, debilko presadil ten hlúpý a to není žádné expresivne slova, to je málo ano. na to, co se stalo. Že uh -huh. pravili přichylování, jako povolili neprichylovať ženské mená na Slovensku. A to znamená na Slovensku aj v Slovenskom rádii. A týmto, jak aj počuješ, a než ty, keby to dali im nejako tím moderátorům, aby upravovali, že prosím, žiadna pani Jurík Žiadna pani uh, tá, toho KDHK... Petrik, Petrik, Alexman. Keď, keď nemá Gule osoba, na Slovensku může byť Petríková, nech sa nazve, nevím jako. Lebo možno poznáte ten uh, nejaký filozofický, alebo který to nezávislý, nám musím podotknout objavil, že preberaní slov Týchto termínov, ich se preberá neskôr a jejich ideológia. Tak si to krásné slovanské, a tamto, kde zlo že aj v Polsku to kedysi bolo, ale chceli být světoví a jakože pchať do zadku sionistickým štátom americkým, tak všetko toto podporuje zničení národných štátov, zničením ich řeči štátného jazyka, tak prosím vás, v budoucnosti, aj keď z očí v oči pán Jurík, už jsem nevím, či ju alebo Kéru počul, že nehovorte mi, že jsem Juríková, keď jsem Jurík, protože já ja vám takisto nehovorím, že, že pán Michalková. To takéto debliny a všetko jich žereme. Budeme na nich trošku ostrejší a bo verbálnej. No bojí teda Oni nás žeru, robia si z nás randu a, a, a my, my sme jak teli, a tka, no, budeme nebudeme ja oni. Budeme horší v tomto prípade, lebo si to Slovenčina zaslúži. Prosím vás, a jak sa neurážate, tak to zoberte, že ste na to neprišli sám, ale že mám to nejaký debilko, e, teda jak hovorí e, z Infovojny, to jdem že je debil, tak ja som ešte väčší debil, že vám toto doporučuje. A upozorňuje, a, ne, neopak, a opakovane, lebo skutečně se to množí, množí, nikdo si to nevšíma, zrazu jej, aj Queen, uh, tie, tie Queen a aj, aj Buzeranti, sú, není Buzeranti alebo homosexuále, to jsou gejovia, to tak pekne znie, cigáni si dali tiež, také pekné meno, Rómovia, ale to cigáni si zasloužili ich správaním, to bolo priradené. Takže, a, a sa to stalo, tak ne, ne, nemalujme si, si ten svet na a, a nosíme ešte k tomu růžové brýle, no, aby sa náhodou někdo... No a čo? Na Slovensku, keď dokážete přeložit, pre, pre, alebo dať do slovenského jazyka aj pani Albrightovu, aj pani Clintonovu, aj Lajnovu, ale takú ťavu jako Jurik a podobné veci, jediná mudra čo teda ty ženy, Jediná múdra, co byla ta tá tabaková, tá si dala menu, že má to nějaký velký význam a neprehliadnutelný. Buďte aspoň za to, to když nemůžete za nic mám vás rád, jste dobrý, všichni, celý tento kolektiv a nehněvajte se. Dokážete přibrat i nějakou kritiky. Děkuji, poslouchám. Děkujeme, skvělé. Já jen krátko. Bohužel, když SDK a KDH vládli, tak přijali do zákona možnost, aby si. Uh, tam se především myslelo pre uh, ženy, které mají cudzincov, aby si mohli neprechyľovať priezviská. Je to takto kodifikované. Uh, je to možná na od Ministerstvo kultúry sekcia štátného abo odbor štátného jazyka by to malo zmeniť. Čiže čakám, dám podnet. Uh, uh, pýtali jsme se i ministerky, ale ona už do konca výrobného období nechce takýto zákon dať. Takže Uvidíme. Uh, co se týká uh, oslovování, tak keď jste si všimli, tak já ja jsem uh, nehovoril uh, o, o jejím jménem, neoslala jsem jménem, ale vždycky pani kolegyňa sem, pani kolegyňa tam, alebo, jako moja oponentka povedala, čiže nehovorím jménem. Na začiatku, myslím, že aj Danko to bol, hovorili Juríkova, Petríkova, veľmi vehementně sa voči tomu vymedzili, a jednoducho odvolali sa na zákon a víte po istom čase člověku přestane baviť, bojovat s veternými mlinmi, je to v zákone, budu uvádzovat, naozaj právne jsou v práve, takže nech sa páči, keď vy poču, keď slovo, tak musíte povedať, že komu, že udelujem slovo poslankyni Petrik? Musí povedať, ale byl Petriková, nebo Jak, uh, ne Jakubík, ale uh, no, uh, Beata Jurík, Juríková, tak strašně vykrikovala a podobně. Je to ich, uh, ich uh, vizitka, uh, že Leksmanovej nepovedal uh, majarský, že nech je Lexman to, že je jeho problém. Uh, chápem to v symbolické rovine, chápem, že by bolo fajn mať guráš to urobiť, bohužel ministerstvo kultury se k tomuto uh, nechytá a, a nebudem hovoriť ďalej, lebo zase budu tu nakidať nějaký, že vyťahujem uh, veci zvnoutra nebudem skrátka, konštatujem bez akýchkoľvek konotácií a príspevku, že skrátka nie je z ministerstva kultury toto riešiť zákonný, no, zákonnou normou a navrátenia e, některých veci, které v priebehu času sa dostali do jazykového zákona, vrátiť ich naspäť. Bohužel, ano, nie je voda. Ja Já nejsem minister. Takže to k tomu. Tak Romana tabak je, nebo Tabaková je... Vlastně to je také jako možnost... ne... ještě raz... Ona povedala, že ji presvedčil a že teda sama si zmenila meno, aby bolo jasné. To není tak, že keď si někdo zobere cudzinca, že musí mať meno bez prechyľovania. To je jeho voľba, alebo jej voľba. A samozřejmě môže to navráčiť naspäť a môže se prechyľovať, čiže keby chcela uh, a myslím, že Petrik a Jurik to nejsou ani zahraničná mena, nemají zahraničných manželů, napriek tomu si z nejakého pre mňa nepochopitelného dôvodu uh, prestali prechyľovať, lebo nevím, či chcou byť svetové, alebo čo, v poriadku, táto možnosť je v zákone, pokiaľ je v zákone, nemůžeme to můžeme to namětať, ale nemůžeme to vy, uh, vyžadovať si alebo požadovat o nich, aby to zmenili, jednoducho je to legálné a dokud se nezvaný zákon, musíme to strpět. No, tak já to řeknu ještě jednou, že hromada tabak, nebo tabaková je dokladem toho, že v zákoně evidentně existuje možnost výběru zvolila presně si tu. To, která uměla, někdo to má, ano, rátak, někdo tak někdo tak. Takže to je otázka, její volby. Jenom teda mimochodem, když už jsme k ní narazili a aby, si, aby to bylo úplně kompletní, ona byla vlastně v tom stejném balíku k nepřijatých přihlášek s Tomášem Tarabou, tak dá se k tomu říct něco jiného než u Tomáše Tarabou? Já bychom podal jednu větu. stačí si pozřet jej Facebook, alebo jej výskyt na ironických alebo satirických stránkách. Je, jako má něco také, nevím, či je velký přínos pro jakoukoliv stranu. Dobrá, tak, tak máme další otázky tedy a jenom vážení posluchači o té, které budu číst uh, už jenom maily, kterých je tady opravdu velké množství a, a tím pádem vlastně už uh, můžeme zavřít telefonní linku a budeme číst už pouze maily, ty došlé, které tady máme a minimálně... Několik desítek minut ještě na to a potřebovat času budeme. Takže všichni ti, kteří jste poslali své maily, tak máme tady pokusím se přečíst a zrovna mi zodpovíme. Tak, dobrý večer. Rád bych se zeptal pana Michalka, jestli SNS pokračuje ve snaze vrácení konzolidačního opatření dvojnásobného placení sociálních odvodů pro lidi, kteří mají po, a, při práci živnost, jsem jeden z těch případů a od července mají být minimální odvody ze živnosti i pro pracující na trvalý poměr, aspoň 130 euro. Mnozí lidé si takto při, přidělávají, ale aspoň v mojem případě většinou výška tohoto při nepokrývá ani těch 130 euro. Na ně jsem vždy platil a i když už by se možná nemusel, ale podle mě by byla škoda, aby si stát i ty drobné daně pro sebe a kvůli tomu to zrušil. Všechno dobré, s pozdravem, Petr. No, já jsem to myslím, že hovoril, alebo nevím, či v této reláci, alebo v jiných, že vlastně my jsme přišli s dvěma legislativními iniciativami příjem do... 3000 eur nebude absolutně ani zodvodněný, ani zdanený, to znamená je to něco menej, je to 241 eur, měsíčně. čiže pokiaľ má někdo náhodné príjmy v takéto výške, tak samozřejmě je úplně absurdné, aby platil dane. No a potom uh, dali jsme do legislativního procesu Návrh, aby tie mikrovody uh, pre ľudí do 10 tisíc sa neplatili, respektíve aby sa dala uplatniť daňová licencia, ktorá všetky dané odvody dá do jedného balíku a jednou jednou platbou sa vyrieši. to znamená, ak bude ma niekto príjem 10 tisíc, tak zaplatiť 2 tisíc nebude ďalšie veci riešiť. Je naozaj absurdné, ak niekto uh, zarobí 240 eur a 130 z toho zaplatí uh, daň, tak to teda naozaj nie. Alebo tá mikroobod. Uh, takisto chceme to ešte škálovať že keď někdo zas, 5, teda, zarobí alebo bude mať příjem 5 tisíc zaplatí tisícku 20% vo všetkého bez danových príznání, bez všetkého koupí si licenciu tužíme i v Čechách je takýto pre OSVČ, možnost kúpiť si danovou licenciu čo je pavšalna uh, dáň takže to je viac menej to isté uh, je problém, že extrémně ťažko se komunikuje s uh, ministrom financí s ministrom Tomášom teda práce sociální veci vie o týchto vecech, je informovaný a spolu budeme tlačiť na ministra financí Kamenického. Tých 3000 vec, to je hotová vec, tam jsme podpísali spoločný zákon s poslancami z hlasu a to na tejto schôdzi teda určite půjde, nevím, či sa aj prvé čítanie neprerokovávalo. Keď to prejde celé, tak urobíme aj tlačovku, takže naozaj, jak má posluchačka do 3000 eur, tak sa naozaj nemusí báť, že by toto hrozilo. Robili jsme to, aby to pred účinností zákonov bylo, už, to znamená, do 1.7. bude v účinnosti ten zákon a teda ten mikrobod ani nenávstupí do platnosti a hovorím, e, toto je v zásadě dohodnuté, těch 10 tisíc stále ještě bojujeme, robíme, čo se dá, verím, že se nám to podarí, e, ty vyjednávania s Kameneckým jsou naozaj ťažké. Tak další otázka, vlastně tak trošku z jiného ranku, ale vrátíme se určitě k Tomáši Trabovi komentáři. Posluchačů, nicméně posluchačka Anna Romane se tě ptá, zdravím všechny do studia. Pane Michalko, proč vláda navyšuje nákup stíhaček F16 po 14 na 18? F15 jsou útočné zbraně, na koho chceme útočit? Ano, takže první základná věc. Aj na količné radě, aj jsme hovorili konsolidovat, konsolidovat, konsolidovat a Kaliak si robí opulentné vysokoluxusné sídlo, kde dáva tu let obrazovku jeden uh, Balkon 53, či 57 tisíc, no úplně to je naozaj presne tak, plus teda nakupuje nové stíhačky, uh, extrémně ťažko sa potom ľuďom vysvětluje, že sa majú uskromniť, takže toto je náš silný argument a máme s tým veľký, veľký problém. Uh, Samozřejmě, že Robert Kaliniak je veľmi silná figura a veľa ministrov radšej nejde do těchto sporů, ale my teda na količkách to veľmi tvrdo otváráme a vůbec se na to nepáči. On má jediný argument, že nejakým způsobem raste ekonomika a že stále jsme na úrovni 2% HDP, čo se týka zbrojenia. A ještě jsou tam hybridné, hybridné percentá, to znamená, alebo časť uh, tej sumy. Neprijali jsme záväzok 5%, alebo 3,5 a 1,5% z rozpočtu uh, obrany sa uh, stavia aj ta povestná nemocnica v Prešove, čo naozaj je naozaj dobrá vec, plus nejaké mosty sa hm, spevňujú a rekonstruují a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho, uh, ten uh, rozpočet na uh, obranu aj pri výške 2% je tak štedrý, že si to do, dovolí alebo umožní takéto veci robiť, uh, niekedy bol v podstate nižší. Potom začali ty hysterické veci. Kiska povedal, že sa zavezuje k tomu dvojuprocentnému teda plnění. tých 5 jsme začal ignorovali a povedali jsme, že máme podstatné iné priority. Ale aj toto umožňuje takéto nákupy. Já by som nemal žiaden problém s tím mať jenom 1,6 alebo 1,4 HDP. A tyto veci, že bychom naozaj si mohli odpustiť, ale Uh, zase chápem, že aj premiér Fico je pod obrovským tlakom, to čo blabota Trumpa vůbec nezaujíma a keď chce rozbiť na to nech tak urobí ale uh, je to troška problém, je ale fakt že však u vás je to tiež obrovský problém kde minister Zuna teda a Babiš jsou v nejakom konflikte. Calamity Jane má hysterické výlevy, že ako jsme sklámali našich spojencov z NATO a tam tuším, že teraz aj nominálně se nejak rozpočet na obranu znižuje a potom ten vý, výhľad je taky tiež problematický, ale, ale tam tuším bolo niečo nad 2%, a teraz se dokonca nominálně dal. Je to vždycky živá téma. Uh, ukazuje se, že aj dvojpercentný, uh, dvojpercentný objem prostředkov je veľmi velký. a uh, když by se našli politici, tuším, že Španielsko je jediný, jediná výnimka, že kašle na to, čo uh, tam plieska bičom Trump a ide si to svoje, ale takýchto odvážných politikov v Európe veľa nie je a bohužiaľ, nie je to ani FICO a... Bohužel Fico nepojde do konfliktu s Kaliňákom, ani s šéfom NATO, RUTem a podobně. Takže preto, preto to asi nejakým způsobem ešte bude, ale tak čo sa dá robiť? Každopádně my jsme tí první, kteří by hlasovali za zníženie rozpočtu pre obranu. Tak pojďme na to, úplně nejdelší dnešního večera, tak já se ho pokusím nějak asi rozstřídit na, na části, ale a, jo, an, autorem je Andrej. Dobrý večer, prosím o reakci na, vš na vás všech třech. Dávno z doby, kdy tady ještě byl volk. Chtěl bych reagovat na pana Michelka. Já nevím, jestli pan Michelko se stává hovorcem SNS, ale on reaguje pomalu na všechno. Našel jsem jeho vyjádření k nepřijatí pana Taraby do SNS. Po tajuplném stanovisku poslanec Roman Michelko ve středu zopakoval, že vyhlášení k Tarabovi bylo koncezuální a tvořili ho ve straně spolu. Zároveň se dohodli, že víc, jak bylo řečeno, k témě už říkat nebudou. Já tomu nerozumím, či vás o to žádal Danko, abyste reagovali ven, anebo jste to udělal sám iniciativně. Obě možnosti osti jsou jednoducho zlé, hlavně proto, že jak Michalko tak Tarabakan kandidovali jste za SNS jako nečlenové, už v minulosti se pan Michelko vyjadřoval všeli jako na adresu pana taraby. Ano, nevíme, jak, jaké máte vzájemné kontraindikace, ale pana Michalka přece do SNS přijali a i Taraba jakože, a Tarabu jakože na teras ne. A nevím jednoznačně říct, jak je to vnímané ve veřejnosti pan Traba a jako pan Michalko. A ještě nebetyčná nehoráznost naškrtnout, že je snad obava, aby nenastal problém jako s Huliakem. Dnes není vhodné, ale hovořit o tom, že Danko něco Huljakovi sliboval a nakonec nesplnil a musel ho řešit věcou ve vlastní kompetenci strany smer. Proč to tak píšu? Volil jsem SNS jak pana Michalka, tak pana Trabu, ne však Danka, po čem jsem mu osobně řekl v jedné relaci na infovojně jako volající. Pana Michalka jsem obdivoval ještě jako jednoho z představitelů v tehdejší kandidatury strany pana Harabína. Pan Michalko chodívá do relací všude, kde je to jenom možné a všude říká to stejné. Ano, všechna čest je skutečně vynikajícím antispartnerem par každému opozičníkovi. Problém je jen v tom, že všude říká to stejné a kromě jiného uh, říká a komentuje pozici vlastní strany v průzkumech. Stále se snaží udržovat to, že strana SNS je na tom jako tak dobře a že má stále šanci se dostat do parlamentu. No nemá. Teď, když ještě podporuje Danka, respektive jemně ho jakože kritika na jeho adresu ztrácí i vlastní voliče. Dnes já a moje okolí jsme jednoznačně přesvědčeni nepodpořit SNS v následujících volbách. Ani žádného jejich kandidáta do obecních městských či župních zastupitelstev, pokud bude stranu vést dál Andrej Danko, protože už to on už není jen brzdou, ale nežádoucím elementem v rozmachu strany SNS. Nerozumí, pane Michalko, proč vy tak agresivně reagujete na kritiku? Či si skutečně myslíte, že jste stělstěná spravedlnost a pravda? Začínáte trpět nějakým faktorem přemotivovanosti? Pan Michalko jednoho času stále mluvil o tom, aby stranu SNS zebral smer do společné volební koalice, nebo že který propadnou nějaké hlasy. No nemyslím, že by se po při smerákoch se předku, prokouškoval Danko, možná ani vy, ale ta určitě ano. Nakonec nejsem si jistý, jestli pan Michalko dostatečně správně reaguje na kritiku vlastních voličů vypnutím komentujícího například na Telegramu. Ne, ne, teraz nepíšu ten, k, koho jste vyply. Myslím, pane Michalko, vážně Myslíte, pane Michalko, vážně nad tímto problémem, anebo ještě se dá něco zachránit? A prosím, nekomentujte víc prognózy, však dnes nevíme, jak to bude vypadat před volbami a hlavně, jakou budou volební témy. Děkuji za porozumění. S pozdravem, Andrej. Byl to velmi dlouhý mail, alebo teda oba otázka. Možná trvalo roztrakovat. Vo všeobecnosti, Taraba má úplně jinou agendu, jako já. Nemáme prečo být v konfliktě, protože já se. Sa... Uh, životnému prostředí nevenujem, moja parketa je uh, kultúra, takže keby byly nějaké trecie, plochy, tak skôr někde jinde. Naše vzťahy jsou, myslím, že korektné, nemám prečo jít do konfliktu, uh, keď príjde do parlamentu, tak sa pozdravíme, porozprávame. Teraz vlastně jsem dosť uh, komentoval ten pokus holiaka za rezervu Enviro zákon. A budem to hovoriť aj ďalej, aj dneska v relácii jsem to hovoril. Čiže nemáme žiadné, nemáme prečo byť v konflikte. Hej? Ide nám o jednu vec. Uh, nebudem teraz také, ty je deho Aby bolo jasné, ja nemám problém s kritikou. Ja nemám problém, uh, keď ľudia mají názor, keď ho aspoň troška slušně povedia, Ale samozřejmě vyhradzujem si právo, ohradiť se voči osobným útokům. Toto nebola ani tak osobný útok, takže toto je v poriadku, čo tu napísal poslucháč. E, chápem, že Danka takto... Já ja naozaj som z tých pochlebovačov a ľudia zvnútra alebo takí tí najlepší insidery vedia, že ak někdo niekedy oponuje Dankovi, a někdo někdy dokázal zmeniť jeho rozhodnutie, které jsem si myslel, že je zlé, tak jsem to bol já. Ja. Nehovorím, že sa mi to darí často a veľa. Dokonca veľa ľudí vzniká taký optický klam, že, že však já ja mám na něho veľký vplyv, nemám až taký veľký vplyv, bol by som rád, by som mal oveľa väčší, ale v poriadku, snažím se nejakým spôsobom robiť. Čo se týka preferenčních hlasov, v... V smere bolo no, 3, 3, 3% 22 tisíc hlasov. Já jsem jich ja mal 26 tisíc. Takže myslím si, že aj v smere by som sa určitě prekruškoval, Ale tak samozřejmě posluchači potřeboval kopnout do mňa. Nech se páči. Uh, čo se týka, že, že koalícia s smerom nemusí byť len so smerom, to je jasná vec. Ak někdo ignoruje jasné jednoznačné fakty a hovorí, že máme 1-2% a my jich máme 4,5. Z výsledku by to, ak by sme boli v voľbách, tak by to prepadnutie prepadnutí väčšieho počtu hlasov, čo sa aj FICO teda uvedomuje. Mimochodom, jsem uh, v minulom uh, uh, otázke bola nějaká absolutný, tupý, sprostý hoax. V živote jsem nepovedal, že Harabinová vlast bude mať dvojciferná čísla. To v živote, nech si ten posluchač, který takéto drístě, jako vyvrátitelné lži, tvrdí, pozrie, a nech mi to teda povie, já ja jsem byl vždy velmi skromný v odhadoch a nikdy jsem nemal velkou huby reči. To, čo hovoril Harabin, som nikdy nepovedal já. Ja. Celej volebnej kampani som sa raz dostal do média a keď som videl, ako sa uberá kampaňom som vážne uvažoval, že odjdem z kandidátky, ale nechcel som ja, aby bol, že kvôli mne tak dopadlo, lebo som diku do chrbta, tak som to pretrpel až do konca, ale áno, nebolo to boh vie čo. A mi nikdo nevklada veci, ktoré som nikdy nepovedal. Uh, ako skončí strana neviem, ale ja teda stále verím, že reálna, reálne preferencie sú 4 45 pol. Čo se týka, že hovorím to isté, však to je v poriadku. Keby som hovoril stále niečo iné, vtedy by to bol problém, že devietor tam plášť. Jednoducho áno a ešte posledná vec. Chodím veľmi často do médií. Nie preto, že by som chcel, ale jednoducho a dokonca ja dostávam neskutočné aj výčitky z rodiny. Prečo sa tak angažujem? Prečo jednoducho chodím, že moji kolegovia za rovnaký plat raz za rok sa dostanú do médií a tak ďalej. Hovorím preto, lebo naozaj Náš klub nemá 45 ľudí a nemám tam 15 ľudí, kteří jsou mediálne zbehli, aby mohli chodiť. My máme de facto 7 ľudí a traje ľudia jsou použiteľní v mediálně. A proto se točíme stále ty istý. A ano, veľmi častokrát ma dají... Já ja jsem si dal taký limit, že dvakrát do týždňa. Keby som prial všetky pozvania, tak je to 6x, 7 krát do týždňa. Takže to a naozaj filtrujem. Aj dneska kráľa ťahu bola taká vynimočná vec, tak jsem išel... Nechodím proto, že by som to mňa stále, mne samému už lezie krkom, že sa opakujem. Mne stále hovorím dramaturgom relácií. Včera som to hovoril. Počkajte, kým budú nové veci. Ale viete, oni mají hlas mér SNS, musí to striedať. Druhá vec je extrémné množstvo diskusních relácií. Každý den jich je šest. A máte dva, dvoch politiků, to je 12. A keď máte klub, kde máte troch ľudí, no tak je logické, že to rotuje. A samozřejmě môžem byť parazit a vie sa povedať, kašlem na to, preferencie nie sú také, aké sú, ale ja som homopolitikus, politikikus, to aj baví a to chcem robiť. 30 rokov som uh, písal uh, komentáre, sledoval literatúru, vyjadroval sa, nič som z toho nemal, nič. Teraz po týchto rokoch keď jsem se tam dostal, tak uh, nechcem teraz, by bolo by absurdné, keby som si povedal, no už som jsem se tam dostal, teraz si tam 4 roky odsedím a nechám to všetko tak. Áno, je to možno iracionálne, áno, možno mi to nikdy nepomůže. áno, možno, že jednoducho moja energia vyjde na oč, ale už keď jsem tam, tak sa chcem správať tak, ako by som mal a uh, jednoducho nedá mi to, aby som sa plákal. Bohužiaj, můžete mi neveriť, to je jedno. Nerobím to, protože by... Uh, ak si někdo myslí, že ísť z Beatou Jurik je obrovské slast, tak teda ani náhodou. A je množstvo naozaj politikov, kterým veľmi nerád chodím. Teda nechodím s Hlinou, nechodím s Kolikovou, nechodím s onlineistami. Uh, a ale už je taká Jurík je veľmi nepríjemná, aj že je veľmi nepríjemný a kdekdo A teda idem preto, lebo treba, lebo naozaj chcem reprezentovať postoje e, sns -ky. A predstavte si, pre některých ľudí e, si myslí, že hovorím celkom rozumně. Sem tam někdo, kdo aj hejtuje, povie, že teda argumenty mám aspoň celkom slušné, no tak v poriadku aspoň dáčo. No a... E, to jsou vlastně moje veci. E, berem, že někteří ľudia volili možná právě kvůli tej skvádre, e, nazveme to legionárov SNS-ku a teraz ich veľmi náštval Danko Postoj. E, neznamená, ale já ja hneď povím, e, bolo by to možno aj oprávnené, ak by naozaj sa odstrihol od všetkých těch ľudí, nedal jich priestor. Pokiaľ bude na kandidátke na čestnom mieste, tak potom to nevidím. Uh, akože... Víte, to jsou také nějaké hloupé uh, fetiše, že kdo je na čele strany, alebo predseda strany, že ten je, ten je, uh, ten je, je hlavný ťahůn. Ale však v poriadku, ak jste naštvaní na Danka, tak keď bude Taraba na kandidátce, tak ho kružkujte a Danka. A už sa veľa stalo, že například že napríklad Zurinda bol vykruškovaný Radičovou a Miklošem, alebo do Žitňanskou žitno, a tiež Miklošom. No tak keď si myslíte, že Danko je nehodný byť čel, na čelom, tak kruškujte iných kandidátov a bude to ešte o to väčší hanba, že ho prekruškujú ľudia, e, kteří, teda vy jste, že oni jsou tí praví, v poriadku, tak dajte. A viete, nie je podstatné, na akom mieste kandidátky kandidujete, ale na akom mieste skončíte po voľbách. To znamená, že tento argument by som bral, ak by nedal Tarabu na kandidátku, ak dá. Ak Taraba je ten, ktorý má zachrániť stranu, no tak však on má tu šancu, on má tu možnosť, tak potom nech v kampani sa prezentuje, nech bojuje za tuto značku a keď získa najviac preferenčných hlasov, bude mať aj silný mandát. Dneska nemôže povedať, že väčšina voličov SNS chce Tarabu, nie o 5 alebo 6 tisíc hlasov dostal menej, tak keď by získalo 6 tisíc alebo 10 tisíc viac, potom by mohl mať opravnený nárok na to, že on je ten lepší typ a byť lídrom. Pokiaľ sa tak nestane, tak to je iba extrémne subjektívny pohľad niekoho. No a no nič, ako povříte sa, jsou uh, aj ľudia, ktorí uh, uh, teda ocenujú, že, že, viete, ja neviem, čo je potom asi uh, ideálnym politikom ten, čo je čuší, nikde nechodí, ani ho nepoznáte, ktorý svoje představ že ostane anonymný celých 4 roky, toto je asi takto, toto je pre vás ideál politika, no v poriadku, potom ja naozaj nie som asi ideálom, ale hovorím, mám ego v poriadku, robím to, čo ma baví, nedarím sa mi všetko presadiť, ale to som vedel od začátku, že to tak nebude, ale robím v najlepšom vedomí a s vedomí, čo sa ono nikto iný, neobhajuje a neprezentuje rezort kultury tak, jako já, plus všeobecné politické témy. Čo se týka že hovorca SNS. Víte, to je tak jako že úplně elementárna vec. Vedelo se, že například predsednictvo bude rozhodovať o prijatí tohto vyšla tlačová správa. Vy nemáte šancu v parlamente vyhnúť sa novinárom. Sú pred dverami rokovacej miestnosti, Nedá sa ani inak ísť, uh, ako že preč. Jednoducho vy musíte na nich uh, naraziť a teraz môžete utekať ako malý chlapec, alebo dať nejaké vyjadrenie, ktoré v podstate jednoducho sa nemôžete vyhrať. To sa nedá že před predtým. No tak jsem niečo musel povedať a povedal som to, uh, čo som mohol povedať. Takže ako toto mi ještě vyčíta, tak to je úplne, úplně, že chore. Tak já už naozaj nevím, ale dobré, samozřejmě, já viem, že nikomu sa nezavděčím, vždycky si na mne něco někdo najde. nech v poriadku viem s tím žiť, ale robím, čo je podstatné. Nikdy som neobhajoval niečo, čomu som neveril. Minimálně 4 alebo 5 krát, jsem išiel proti koalíciu, raz to bol generální prokurátor, teraz, keď odmietam papuškovať tie pre mňa infantilné veci, že nechceme volbu preto, lebo není dostatočné tajná, no je tak tajná, ako pri uh, uh, prenosnej schránke a já ja nebudem hovoriť něco, čo mu nikto neverí. Uh, keď bolo odvolávanie uh, Šimečku, tak já ja jsem mal úplně jiné dôvody, prečo jsem to volil a verejne jsem ich deklaroval. Čiže já ja nie som člověk, který jakože, je figurka a hlavně e, verklikuje něco, čo neverí. A jsou veci, s kterými se nezhodním, ale jednoducho e, idem autenticky to svoje. Někdo to vníma, v poriadku někdo ne, OK. E, s, žijem s tým, že e, f, všetci ma e, radí mať nebudu. Ide o to, aby aspoň relatívne relevantná časť, to dokázala oceniť a já naozaj vnímám, veľa ľudí mi zase hovorí uh, takto. Ty hejtery, ty jsou veľký hrdinové a ich oveľa ale čítam se na týchto, že uh, niektorí a dost veľa ľudí to aj oceňujú. takže okrem svojich šialených hejterov mám aj ľudí, ktorí ma rešpektujú a uznávajú, takže to mi dává troška aj sílu a hovorím, ako to skončí, tak to skončí. Uh, budem robiť všetko preto, aby... Uh, Program a hodnoty SNSky boli čo najdlšie určite do konca volebného obdobia a nie je vůbec uh, isté, že sns skončí. Samozřejmě, ty možnosti sú různé. Nehovorím, že bude samostatná. Možno bude v koalícii. Ak by to boli nad 4%, bolo by doslova hazard, ak by tie veci prepadly. Aj 3% jsou už problém. Ak by to bolo 1,5-2, tak ano, ta strana potom naozaj nemala nádej a dokakala, čo sa len dalo. Já jsem stále přesvědčený, že 1 ani 2% procenta mať nebude a že neprepadnou ty hlasy, to je všetko. Tak, jenom zeptám, se ti je otázka, napíšeš o působení v politice knižku? To nevím, zase memóry píšu, premiéry, já nevím, jaký. Uh, teraz nemám naozaj čas, píšem vždycky uh, popisky k videám, Uh, možno knihu, nejakých rozhovor. mi na jednu knihu takých na časových rozhovorov. Uh, Roman Michalko Dialóge, diskusia a polemiky, kde sú všetky moje rozhovory, ktoré nie sú podnikové. Ak má osloví nejaký mne, mnou mnoho novinár a prejdeme si nie len politiku, ale aj sveto názor a iné veci, takýto typ knihy by ma celkom možno aj bavil, takže toto nevylučujem, ale. Teraz naozaj nemám čas a uvidím, uh, hovorím, uh, písal jsem do nedávna ešte komentáre po tom, čo uh, zase z primitívnych týchto som bol bloknutý v národných novinách, tak píšem do tohto. Jedna, jeden periodikum mi dalo teraz uh, návrh, aby som písal pravidelný stĺpček, Dal jsem si rozmysleně do jesene a uvidím, či teda rok před voľbami začnem písať, alebo nezačnem. Zase nechcem tomu periodiku poškodiť, aby potom, keď se to náhodou možno zmení, aby z toho nemala nejaké negatívne konzekvencie, takže uvidím. No, a já jsem jenom tady ještě v rámci toho, že příčko když to zmínil, tak jsem se jenom tady ještě v rychlosti podíval na, na, na úplně poslední nejméně aktivní poslance. Když si ten nejaktivnější, tak jenom tak bych dal jako do pléna tři jména. A Michal Lukša, Petr Sokol a Monika Kolejáková Součet jejich vystoupení v rozpravě je nula. <laughs> Kolejakova tam treba povedať, že ona je veľmi krátko poslanky je náhradnička za Šmilňáka, který tuším na februárovej schvodzi uh, abdekoval, takže toto to, to, to je, to ona, ona není v tejto kategórii, ale ty ďalší dvaja, tak ano, viem, že také niečo funguje, možno tak aj troška poznám ich tváre, teda Lukšu, ano, toho Sokola nejsem se celkom istý, ale teda hlas moc nepoznám, áno, je to pravda, sú aj taky, no. Inak teda mimochodem tyhle dvě jména jsou poslanci Smeru, jenom tak, aby jsme si řekli. Ano, věn, Tak prosím ťa potom, keby jsi mi poslal link na to, lebo to, som si, to by som si těž někdy rád pozrel, že skaděl, si čerpal, no. že kde je ta To Je to jednoduché polidata.sk. někde je Kde? Polidata. polidata.sk. A Ah, polydata.sk, dobré, dobré. Tak jo, tak jdeme k dalším mailům a pomalu se blížíme i k také k finále. A tak dobrý večer. K nepřijatí taraby jsem psala minule a dnes napíšu to stejné. Podle mě to byl od SNS hloupý krok. Nevidím do zákulisí strany, ale to někdo z voličů a obávám se, že většina to přečte tak jako já, že to byla hloupost argumentovat tím, že huljak je pozdrazil. Mě to mi tež připadá hloupé. Taraba není Huliak a nikdy se ho neslyšela vyjadřovat se o SNS ne nějak ne nevhodně. Stejně tak to podávají i relevantní novináři, jako například jak Daniš na Danka měli voliče Těžké srdce už před posledními volbami, napsala posluchačka Jane. A já tomu co... toľko povedal, že naozaj tam já už nevím, co ještě k tomu dodať. Myslím, že zo všetkých strán som povedal, nie som politický analytik, který by mohl mať nejakú väčšiu volnost z informácií, které můžem povedať, som povedal úplně všetko k tomu. Dobře, to já říkám, už se to vlastně opakuje, takže já jsem sliboval, že přečtu ty posluchačské maily, možná se tam občas objeví něco, co by dokumentováno by ti mělo. Následující mail od Miroslava. Pan Michalko je čestný chlap a proto mu nerozumím, proč zůstává v takové straně, kde vůdce je slepý, hluchý a už všichni vidíme, kde skončí s takovým přístupem SNS. No proto, lebo když jsem se dal do nějaké partie, tak bylo by naopak krajně neřitierské, neférové, nevím aké, keby som robil, čo som nikdy nerobil, lešil klučky a ponúkal sa do nejakej inej strany. Samozřejmě, já veľmi dobre vnímam a veľmi veľa ľudí mi píše, že som zlej strany, nevím čo všetko, ale jednoducho nemám žaludok. Já od roku 85 keď začala prestrojka, sa veľmi intenzívne venujem verejným veciam a politike, a nikdy som nebyl ten, ktorý sa někde pchal, tlačil, vždy keď už niekedy to nastalo, tak mě teda oslovili a keď to hodnotovo dávalo zmysel sa som išiel. já uh, ja nevím, čo sa od mňa očakáva. Prvá základná vec, nie som serovilný voči uh, Andreji Dankovi. Som jeden z málo, ak nie jediný v klube, ktorý mu vie aj oponovať a niekedy aj niečo uh, presadí. Ani z ďaleka nie toľko koľko čo se odo mňa očekáva, že budem sa ponukať smeru, alebo nedaj boh hlasu, alebo komu ja neviem, nevím. Akože to predsa nie je, ano, kvanta ľudí mi hovorilo, že som robil chybu, že som stúpil do SNS-ky. Netlačil som sa tam, zdalo sa mi to ale také, že strana, keď má okolo 2%, tak čo to môže byť? Může to znamenáť to, že idem na veľmi neistou cestu, ktorá má nejistý výsledok, ale tak v poriadku som v nejakej skupine budem robiť všetko, čo je v mojich silách. Ja, ja zkrátka nechápem ani, že čo má byť ta správna odpoveď, čo som mal teda robiť. No, to som naozaj zvedavý, čo som mal robiť, aby to nebolo iba čiste cynické, v smysle, že každého na všetko a prejdem zo strany na stranu, mal som byť ako holečková, prejsť z KDH do Sasky, alebo ja neviem, alebo ako hlina, alebo čo sa vlastne od mňa očekáva? očakáva. Lebo to by som rád vedel. Pojďme ešte jedna vec. Robert Fico velmi dobře vedel, že keby, že ja neviem, pred, v roku 20 alebo aj 23, ak by přišla od neho ponuka, bol jsem ochotný i aj za tuto stranu. Samozřejmě on ma nepotřeboval. Tak v poriadku však oni mají tuto. já ja nejsem člověk, který šel jako svázak do nějaké mládežnické organizácie a vysedával po těchto věcech. Urobil jsem si nejaké meno, boli známe moje znalosti a schopnosti a potom přišla nejaká ponuka. Ta prvýkrát nevyšla, ale otestovala můj výtlak a ta druhá už vyšla. A ak som tam, tak bojujem s tou partiou, která ma zobrala na palubu. A keď to bude zlé, tak to bude zlé. No bez ohľadu na to, ako to skončí. Ale áno, jedna z možností je, kášli na to, že ta strana nemá bohu jaké preferencie, už si 4 roky a nechaj to tak. Akože to toto má byť ako můj prístup? Tak to sa mám správať. Ja nevím, ja čo vlastně tí ľudia ode mne očekávají. Tak, pane Michalko, zkusme si namodelovat situaci. Jste komentátor věcí veřejných a ne člen parlamentu a strany. Za prvé, jak byste nezávisle komentoval tuto situaci Tarabadanko? za druhé, jaký by byl váš názor na poslance Romana Michalka. Poslouchal jsem vás každou neděli a mám pocit, že byste se poslancovi Michalkovi, že byste na poslanci Michalkovi nenechali nitku suchou. To byl důvod, proč jsem vás zájem poslouchal. A to je také důvod, proč vás poslouchám teď už jenom sporadicky, v podstatě trikoloru počouvám poslouchám jenom kvůli Blkovi. Není to hejt, je to nám smutné konstatování, Robert. Tak samozřejmě, že nemůžem povedať, jako by som komentoval, keby som byl komentátor, lebo prvá a základná vec, nemal by som toľko informácií, koľke mám, denis. Druhá vec, tým, že mám interné informácie, tak elementárna slušnost hovorí, že, že jednoducho... Sa tyto věci nevynášejou. Čo sa týka, ako by som vnímal sám seba ako komentátor, eh, tak pri všetkej kritičnosti a, a tohto, eh, si myslím, že ako človek, ktorý sa snaží a hada má aj nejaký politický talent, a nejaké schopnosti a ja, akože myslím si, že skôr by som sa napriek všetkému vnímal pozitívne ako negatívne. Já však ja hlavne nemám prehnané očekávání v zmysle, že uh, si myslím, že někdo z politikou urobí nejakou, jakože, že uh, šimnutím čarového průtika uh, zmení věci tak rýchlo a tak efektivně a tak zásadně a hlboko, jako si to někdo očekáva. Uh, vnímal by som sa tak, ako vnímají podobné objektivní ľudia, kteří stále sú. Ale nehovorím, že by som sa vnímal jako nejvýznamnější politický talent a nič podobné, ale tožím bola jedna uh, analýza politologov, kteří robili studii, uh, uh, ktorý nových poslancov, kteří přišli v roku 2023 prvýkrát do parlamentu a že k to, akým spôsobom nejak zarezonoval, tak na prvom mieste je Tibor Gašpar, na druhom mieste pro mňa trošku prekvapu bol uh, mladý Kaliňák, uh, teda, ne, krstná měno, si teraz dnes Erik Kaliňák, Eric. a já jsem byla na, tre... na třetí mieste. Tak toto hovoria nezávislí lidi, uh, ktorí robili na základě kvanta metrik na základě mediální vystupu, spôsobom, aký ona čiže z tých, ja nevím, když už bolo až 74 nových poslancov, alebo nejak akože celkom, celkom dost ich bolo, tak som bol na tretiom mieste. Tak dobre, nie som najväčší politický talent, ale teda nie som z tých, čo by úplne zapadol, tak ak má nezávislí politologovia uh, uh, označili za tretieho najvýraznejšieho alebo tretí najvýraznejší talent, tak to asi nie je až taký úplne zláhom. Tak, pojďme se dostat k mailu, kde tě poslal uh, pán sluchač Talariko. Dobrý večer, paní Jaurová dala včera koalici pořádně pupapuly, breletně to vystila a kromě toho, co už jste říkali, reflektovala ve svém projevu hlavně kolaboraci vládních stran s republikou, kde je mazurek právoplatně odsouzený za hanobení rasy, kromě jiného. Tato mlha vám tedy nevyšla a předkladatel to napo poté stáhnul. A otázka na mě, jestli si myslí, že Tallerico bude rád skandidovat za amerického prezidenta, rozumějí James Tallericov. Kurs v je momentálně 40, jinak na Petra Pavla je vypsaný kurz 1.4, na Babiš je kurz 15 a na Macinku je kurz 100, Turek má 20. No, tak chci si vzít tu slovenskou část. Z poriadku, tak co se týká toho, to jsem naozaj nezaregistroval, že jste hol. To ma trošku až prekvapuje, naozaj. ty také řeči, že Mazurek a tak, no to jsou také folklor. Eee, prekvapilo mě to, že s přepačením pán eee, poslanec kolega e, Jarebek Bek pokakal. Eee, a eee, máš tam další otázku, která poriadně nakládá zase Javrovej, čiže eee, než toto všetko zodpovíme, tak bolo by dobré aj druhý pohľad dodať. No určitě, já jenom ještě musím zodpovědět, jestli je to odpoznat, A potom a teda uvidíme, že e, různým způsobem toto vnímali i naši posluchači. Hej, ten bude hned následující. Jan teda, James Talareko není kandiduje do Senátu, tak první záchranný nebo potřebný e, stupeň v americké politice bývá, že se musíte dostat do, no. do někam na téhle výše guvernéra. Zvýšený to Trumpa, ten jšel mimo, ten jšel mimo. No jasně, tak to je, ale jenom chci říct, že to je taková tradiční cesta. Můžete užít samozřejmě trampovou rychlou cestu, ale to teda hluboce nepředpokládám, a protože v demokratické straně to funguje trošku jinak než u, u republikánů. Každopádně jako první záchranný a referenční bod je, je Texas, pokud se stane senátorem za Texas, což se jako hypoteticky, pokud to Donald Trump bude vést tak, jak vede, klidně může stát. Ne asi úplně za 80%, že by za to člověk dal ruce do ohně, ale je to už je politický talent a své místo na slunci se najde. Jestli to bude stačit, na funkci prezidenta může, ale upřímně řečeno minimálně v těch následujících a dost pravděpodobně všech dalších, to ještě určitě nebude žádný žavý kandidát, aspoň podle mého, takže ano. A jinak, co se týká Petra Pavla těch a těch ostatních, tak že by šel Babiš do volby znova se nepředpokládám a ty ostatní, u nás už se o tom mluví tak jako, že vlastně Petr Pavel nemá žádného kandidáta, že to ti ostatní vlastně nějakým způsobem někoho postaví, aby se neřeklo a pak už to bude takový celkem jednoznačný souboj a předpokládáme nebo předpokládají komentátoři a i ten kurz, to je viditelně, na to ukazuje, že Petr Palaval svůj mandát obhájí a bude pokračovat stejně tak jako všichni předchozí prezidenti dvě volebního období za sebou. Takže to je si jako jenom můj tip Talarikově ohledně Talarika. A teď tady druhý, druhý mail, který se týká uh, paní Jourové, uh, který poslala Zuzana doby večer. Přeji, Roman, nejenom Jourová se vyjadřoval a více poslanci PS tam vykřikovali šílenosti. Já jsem slyšela jenom úravky z YouTube, ale je jasné, že poslanci PS si mysleli, že toto bylo Korzo v Bratislavě hodnotili tam slovenský stát a jiné šílenosti. Tak potom Jary, celý ten bod stáhl z rokování Národní rady a řekl, že možná jednou se k tomu vrátí. Já jsem tady náramně zvědavá, co ty zrůdy tam říkali. Zpozdravu Zuzana. Já se to vypočuji z archivu, ale keďže já jsem si odžil svoje na výbore, tak pravdopověd, nepokladám za potrebné toto si lebo tak nič. Troška má prekvapilo pokakovanou zjerebky, když to naozaj stěhal, tak nevidím, prečo. Jsem přesvědčený o tom, že by to cez plánu parlamentu prešlo. Tak, a pojďme tedy dál. Pane Michalko, teď má taraba za sebou kopec z práce, ne jako tehdy, teď ho měřit a s tím a předtím je mimo mísu, píše Miroslav. Ešte raz, už to opakujeme do bezvedomia. E, e, má perspektivu SNS, pokiaľ nezaz zloží vlastní stranu, nepojde svojím týmto, e, může přispět k volebnému výsledku, ak získá viacej preferenčních hlasov, jako Danko, tak toho opravňuje na nejaké ambície. Zatěl je 6000 tisíc hlasov pod ním. A dobré, však v poriadku uvidíme. Počkajme si, však voliči nakonec dávajú to vysvědčenie. Ešte raz, ak sa nič neočakávane nezdane, alebo ak bude nadalej, teda vzťahy, že jako elementárná... Uh, lojalita voči SMS-ke perspektivu má. Já nevím, čo to je. To je jako keby jsme išli jak Saská, která povedala, že svoj čestný predseda nesmie byť na kandidátke a uh, na sněmě dva ľudia z, z NM200 hlasovali za a všetci ostatní boli proti. Nič také sa nestalo. Bolo úplně směšné a dneska. v když nám Saskary vyčítali, že, že Taraba není straněšek, není ani, ani Ondro dostal, není ani holočkova, není ani uh, kvanta iných Macej, uh, Marcinková, ani, ani Hlína, ani nikto, viac než polovica poslaneckého klubu nejsou členovia Sasky. Tak jakože o čo ide v poriadku? Ak, uh, získa viac preferenčných hlasov, potom může mať uh, opravněné nároky na to, že možná by lepší líder, to já nevím, ale nič také se ešte nestalo. No, teďko dva maily, už teda k Tomaši Trabovi, tohle byl poslední mail, takže už to nebude do bezvědomí, ale přečtu dva maily, které jsou relativně ostré, ale dáme tedy dohromady. A pan Michalko se asi zbláznil už dávno. Lidé pod gestím ministerstva kultury, kteří volili SMS, byli v deseti procentech vyhozený z práce. On se na skutečně zbláznil, ať, ne, ať neuráží lidi, páčilo by se mu, když bychom ho nazvali psychopat a sociopat, napsala Mária. A druhý mail, a to asi ten, na který si narážel, Romané zdravým. uvědomí se Roman Michalko, že Danko se dostal do parlamentu po zádech jiných, co to pan Michalko tvrdí s Hrabínem, tvrdil, že získají dvojciferné číslo a potom to popřel oportunista, napsali V životě jsem v živote to nepovedal. Tak ten člověk nech si najprv pozrie a nech potom také to absolutné a sprosté a primitivné lži neho, nehovorí. V životě jsem to nepovedal. Byl jsem velmi ono, takže si vyprosím také to lží. A ještě k tomu, že kto se po koho. Takže nikdo z těchto celebrit na kandidát KSNS by se sám nedostal. A samozřejmě sns bez legionárov by se těž nedostalo. Bolo to takzvané win-win. Samozřejmě, že pre SNSku to bolo pyrhové víťazstvo, lebo z desiatých lidí na kandidátke z prvej desiatky 9 bolo nečlenov. Takže strana ako subjekt sa dostala, ale potom, čo sa týka stránských štruktůr, neboli. Dokonca aj dvojka bola nepostupová, skončila na 11. mieste. Čo se stalo viackrát, to isté bolo aj Voránové a podobné. To, že Huliak, Já, Tareba, Šimkovičová, Kotlár, Lipták, Ševčík sa dostali do parlamentu, nakonec aj ku je... Len a len preto, že sme se spojili s SNS-kou. SNS-ka malo možno 3%, my jsme dodali tých 2,5-2,6, celá tá partia, ano, je to ťažké, lenže boli jsme výraznejší a mali jsme e, teda viac preferenčných hlasov. A áno, ľudia v stranici z sns až tak nebuduvali. No, takže to je jako jasný jednoznačný fakt. Takže to je tak, jako že... že Jeden využil druhého, nie, bylo to vzájemná pomoc, bylo to takzvaný win-win, a ano, SNSK. A nie že paradoxně, ale práve že nemala výrazné osobnosti, tak bola tými legionármi zatienená. To treba tiež jasne povedať. Je to pre nich ťažko frustrujúce, ťažko to predýchali. Nakoniec, nejakí ľudia išli do za štátnych tajomníkov, išli do exekutívy, nejakí ľudia z SNK sa dostali do exekutívy, uh, sú tiež štátni tajomníci, niektorí ako náhradníci sa dostali, tak bol to, to taký nejaký kompromis nakoniec. Takže ešte raz to nebolo tak, že jeden. Sa vyparazitoval a druhý to dostal. Bolo to vzájomné, ešte raz vzájomné. A to neznižujem ani zásluhu SNS a jej štruktúr a zase neznižujem ani, ani to, že verejne známe osoby veľmi zásadně pomohli. Tak to není tak, že jeden vyhral a druhý prehral. Návzájom si pomohli. No a úplně nakonec, Romane, tady máme naopak dva myly, které jsou pozitivní pro tebe a s tímto vlastně i dnes tu relaci zavřeme. Pozdravím vás, pane Michalko, děkuji za vaši práci. Volil jsem vás a ale tady, a Danko udělal velkou chybu, že nepřijal tarbu. A poslední e mail od Mira ti píše Romane. Děkuji, pane Michalko, za všechny dnešní vysvětlení. kvůli této relaci jsem se připojil, přinesl jsem si otázky, které položili ostatní posluchači i kritici. A děkuji za to, jak jste, se jejich, jak jste je všechny zodpověděli Vaše Informativní odpovědi a vysvětlení překročili moje očekávání. Děkuji vám za tyto relacé, nech se vám daří. Pozdravím, Miro. Tak já děkuji za tuto otázku a ano, napřík tomu obrovskému hejtu a týmto, eh, no, to je jedno, zkrátka právě takíto ľudia eh, dokážu být troška objektivní a oceniť eh, to, že naozaj mi něco zavidět. A já to teda robím, hovorím, protože jsem to robil aj predtým, eh, inteligentní a troška uznaniví, ľudia to pochopia. Keď som už rád tam, tak sa snažím byť seriózny a neflakať to. A som rád, že jsou ľudia, ktorí to vidia. Takže ďakujem ešte raz za podporu aj za objektívne zhodnotenie. A to je, jak řečeno, poslední mail, který jsme dnes odpověděli a dnešní maraton, tedy a tvůj dvojná jsou, protože jsi to měl ještě s tou televizní před premiérou a nebo před relací, když bych to měl takhle říct, tak je u svého konce a, a my zavíráme dnešní relaci. Tak děkuji ti za účast za odpovědi a, a to, že jsi tady s námi byl. Děkuji za tvoji přípravu, která byla každý jako brilant a děkuji za podporu technickou Boriskovi, za všetky, racionálné a vecné otázky za telefonujících, samozřejmě velkovi za českou část, aj za podporu, která je autentická a za to, že naozaj je schopný má vidět uh, objektivně a, a dokonce i empaticky, lebo opravdu je to ráhké. No a samozřejmě napriek všetkému se těším o 14 dní, lebo nepochybuji, že bude očom a uh, tak... Uh, teším se skrátka. Porčí už to nebaví. hej, to je celkom příjemné. A tak to je život politika, nikdy to není takže tak. Že... Jasný, tak. Tak, tak jo, tak, děkuji ještě jednou. Vážení posluchači, děkuji i vám, že jste tady s námi byli a poslali obrovské množství otázek, které jsme tady pokud možno odpověděli všechny tak, jak jsme mohli. Děkuji samozřejmě i vám těm, kteří jste volali. Tím pádem děkuji samozřejmě i do Koteli jenom za technickou podporu, ale i za krátký záskok. A věřím, že i tato relace byla vlastně důkazem toho, že má smysl na tuhle relaci poslouchat i dál, protože aktuální česko slovenskou politiku tady vždycky rozebíráme, budeme tak činit i za 2 týdny a budeme s vámi těšit slyšenou a, a určitě bude, jak řečeno, o čem, protože česká ani slovenská politika nespí a nové události se určitě budou dít a my je budeme komentovat. A tě, jak řečeno, těšíme se na, na opět naslyšenou s vámi, přeji vám příjemný zbytek večera, dobrou noc a za dva týdny opět naslyšenou. Od mikrofonu se loučím, Tybo, dobrou noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa se k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.